All right. till podcast select eh, avsnitt 12 eh, tyvärr så har vi varit borta under en eh, längre tid här men vi är tillbaka nu och kör på som vanligt igen eh, nu när jag kollar här så är det, shit, det är över en månad sedan vi var, hade förra avsnittet så det blev väl en hel del att diskutera eh, nu när vi spelar in detta så har det gått en vecka sedan, eh, eh, sen det var eh, både först då TGA Uh, the Game Awards som är egentligen ersättare av uh, VGX och VGA och uh, sen då på lördag söndag så var det Playstation Experience som är Playstations uh, numera årliga jätte uh, event, event där de visar upp en massa nya spel och låter fansen spela dem i väldigt tidig st uh, stadion uh, tänkte som ett E3 för uh, vanligt folk det är Ja, precis. För dödligt folk. Men om vi tar det som hände under, under TGA först. Som vanligt så är det, var det faktiskt en hel del utannonseringar. vi har ju blivit känd från de senaste åren att ha faktiskt rätt stora utannonseringar som inte har varit på E3 eller Gamescom och liknande. Jag tror inte folk inser hur stora grejer som har varit det. Jag komma på sen förra året så var det väl eller var det för förra året så var det ju uh, Metal Gear Solid Phantom Pain uh, som visades upp för första gången i en suspect trailer och i år fick vi se första trailern till uh, Metal Gear Online uh, onlineläget som kommer med det ser, det ser väldigt tufft ut men uh, det är alldeles för många frågor jag fortfarande för att det ser ut som det var sju spelare i trailern och du spel, jag vet inte om du spelar mot riktiga personer eller du spelar mot äh, AI. Jag äh, antar att det kommer finnas både Ja Jag tänker att du uttalar mig om, om, om... Metal Gear? Ja, Metal Gear gillar jag men jag förstår inte varför, vad du ska online göra. Men jag är anti-online överhuvudtaget så du vet hur jag är. <laughs> jo jag vet, det tror jag lyssnarna vet också med det här laget. Jag tycker bara det känns överflödigt så alltså, de, de hade ju Metal Gear Online tidigare Till 4 tror jag det var. Som sen sängdes ner eh, Något se senare Men nu verkar de ha satsa på det Fanns eh. det inte ett online lägger Till eh, Metal Gear Solid det var det 3 4? Back in the eller liknande på samma motor eller, jag Är jag helt ute och cyklar nu ja, Jag vet att jag det var fyran som hade eh, Metal Gear Online eh, som, Eller samtidigt Där omkring den fyran kom <kör> <Sorry>. <kör> uh, jag Jag inte vad jag ska säga. Alltså jag, jag ser fram emot att testa det men som sagt det är väldigt mycket frågetecken fortfarande uh, på hur, uh, upplägget för, för innan när vi fick se första gameplay uh, riktigt långa gameplay uh, session så är ju själva huvudspelet eh uh, solid The så har du ju en online-komponent också. För att din bas som du bygger upp, den här motherbase, den kan ju bli attackerad av andra. Både AI och vanliga spelare. Så det känns som att de har två online-lägen. Det är lite lustigt. Men då bygger vi vidare på... Mm, vad hette det nu då? PSP-spelet. Sig ja, jag, menar alltså bas, jag menar basbyggandet. Uh, nu står det faktiskt helt stilla här. Vad, uh... ja, ni vet vilket jag menar i alla fall. Ja, jag vet vilket jag menar. Alla vet vilket uh... jag menar. Det, det var ju samma. Då kunde ju då kunde basen bli attackerad också. Så det är väl mest att de bygger ut på det. där mm. det den Walker. biten. Ja, Peace, Peace Walker, då, ja. tack. Ja, där har du det här, Mother, alltså det här byggandet och den här basen. Som du bygger upp under uh, spelets gång. Och den kunde... Nu nu var det taget tag sedan jag körde hård Remake. Men den kunde väl bli attackerad. Av AI måste försvara den. fortfarande inte startat upp HD Remaken själv. Jag har det till Vita men då var det ju bara det var inte Peace Walker där. Det var väl tvåan och Snake Eat har jag för mig på den. Tvåan Snake Eater och sen släpptes Peace Walker separat i HD Remake tror jag. Inte till, ja, till Vita tror jag inte. Nej men det gjorde på 360. Ja, jag har ja, exakt. Ja, jag spelade bara det på Vita. Stationära konsoler fick ju alla. Ja, det äh, vet jag. Mm. Fick alla håll. Ah, så var äh, det. Ja, det är sagt, vi får se hur det blir. Det verkar bli som, som Rockstar gör med Grand-Fit-Data, att det blir ett helt separat läge för sidan om. Och så säger de då att man får det gratis med spelet. Ett potentiellt frågetecken alltså, Vi kallar det för det. Ja, alltså för mig så är det <laughs> frågetecken... Alltså, Ja, vi vet ju hur Destiny har varit. När det gäller äh, Meta, alltså, Hiji, Kojima. Alltså, det, jag ser ingen mening i det. För att <laughs> man vet aldrig vad man får ändå. För man har spelet i handen, känns det som. Det känns bara... Nej. Ja, speciellt efter den där äh, reveal-trailern. Ja. Så är det. Nej. Um. Jag, jag har faktiskt medvetet inte tittat så mycket på just äh, trailers för Metal Gear det har inte varit så mycket heller. Det var väl en gameplay-trailer från efter E3? Är det med hästar. Uh, eller hade på hästar? Nej, det, det var någonting efter det också. Då när de visar upp Quiet, kunde den här ja, kontroversiella snipern. Ja, det. det blev ju alla på internet bara för att hon hade mindre kläder på sig. Som vanligt. Ja, men Det är Kojima, vad fan. Ja, alltså, alltså, det, det, ja. Vi behöver inte dra upp det där, vad fan. det det, det, det är inte första gången Någonting sånt händer i hans spel och det, man, man får ta det för vad det är Vi behöver inte sparka på den där döda hästen mer liksom. det, det är en helt annan diskussion ja, precis, ja, liksom. det, det är en helt annan diskussion som jag inte ens orkar ta upp och det, det, Nej det har, det, det har varit så mycket diskussion Med game och hela till hela uh, vi, vi låter det vara Släpp uh, <laughs> Jag precis släppte det nu uh, Ny trailer för Bloodborne fick vi se Uh, co op uh, trailer faktiskt. Uh, tyvärr så uh, jag vill verkligen älska Bloodborne men uh, efter testade alfa så är det alldeles för mycket åt uh, Rogers håll uh -huh. med uh, Dark Souls och det är alldeles för slött. Det är fortfarande inte det, det är lite snabbare än Dark Souls men det är fortfarande alldeles för slött. Men det ska inte och, vara det ska inte vara snabbt. Uh, nej men jag tror att de gör sig en oceans för de pushar det här spelet så pass mycket. Och jag tror inte Gemenes gamen, vanlig svensson gamen, ser, ser alla trailers och tycker det ser jättekult ut. Kommer de att spela det. Och så jag tror inte det är många som kommer älska det förutom de som verkligen gillar Dark Souls-serien. Eh, gillar, gillar du Dark Souls så kommer du definitivt älska detta. Det är ingen ja. snack om saken. Ja, jag har ju pratat med folk... Eh som har testat det och sagt att, att det går alldeles för långsamt och slagen tar ju lång tid att få in och sådär. men det, det, då, då, då är inte det rätt spel för dem för att det, det är det som är hela grejen med sådana spel men det är inte lätt att veta om man inte är insatt i dem att Nej, just det här med att tajma allting som, varenda slag betyder något liksom. det... Det, lite som Loserfalen också gjorde men mm. det, det var ju inte marknadsfört ja, det var ju inte marknadsfört huvudtaget nästan mm. um. borde spelas dock jag älskar det. Ja, jag det ligger här i listan. Väldigt lång lista. Ja, när, jag klarade, annan... när jag klarade så ställde jag mig upp med näven i fem minuter. Genom hela eftertexten stod jag upp och hade näven i luften. Det var en viktig seger för mig. Det var det alltså? Ja, det var det fan alltså. Det Kämpade. var som jobbig i då? Ja, eller? bossen. Jag, tror, jag hade nog över hundra försök på den. Åh, oh, herregud. Ja. Jesus. Så det var en riktig seger då antar jag att det är inget spel Roger kommer att ta prata med mig. Eh, jag tar inte platen med något spel. Alltså jag klarar dem och sen är jag nöjd. Liksom. Nu går jag vidare. Ja. Mm. Det är ja, jag. Antar du. Jo, jag vet. Du. Du, du är inte som oss andra. Nej, jag är inte det. Jag, jag, jag, jag, jag <laughs> önskar jag hade kunnat vara det. För att då hade jag inte haft lika mycket spel. ospelade spel. För då hade jag köpt ett och klarat det och sen, gått, och sen liksom, alltså kämpat med det helt. Och sen köpte jag ett nytt spel. Men nu är det ju, köper man fem, tre, fyra spel. I månaden. Och då, då hinner man inte att ta tiden på dem. Nej, alltså det gör man inte alltid. Sen är det ju från spetspel också. Vissa spel är ju väldigt enkelt att ta platiner, men andra är ju Lite jävligare. Är lite Speciellt om de har online-komponenter. För då vet man om att det, här, det kommer innebära att man måste grinda online ja, men det är till ett visst level. Jag, jag förstår inte hur man kan ha, en annan diskussion, men hur man kan ha trophies eh, som innebär att man måste klara saker online. Ja, jag det beror på varje online Men då är de där grejerna liksom, Man måste vara det best ever liksom, Man måste vinna Mot allt och alla Alltså ja. som du Level 50 Och vinna. grejer Ta typ fightingspel spel Där man måste vinna Typ jag kanske lite ovist på hur bra motstånd man får Men man ska vinna så här King of the hill I typ Mortal Kombat Eller något sånt där Ja Jag vet att det ja. finns i Injustice till exempel Och då handlar det om Att man måste man möta Typ 10 personer rad Som är sämre än dig själv Eller något sånt där och hoppas på det. <laughs> ja, nej, men jag, jag ser liksom ingen... Alltså, jag bryr mig inte så mycket om trophies och sånt grejer egentligen, men jag, jag ser liksom bara inte meningen med det. Det, det är väl bara för att få folk att spela det då, helt enkelt. Om de nu vill ha trophies. Ja, alltså, det är ju ett meta, metagame. Det är för att förl försöka förlänga eh, spelet till viss del. Men jag vet att det är väldigt många som inte bryr sig om trophies och eh, achievements överhuvudtaget. Under, när jag är... satt med 3 6 så var det då vill jag ha allt Uh, tusen games går då på alla spel, men sen insåg man det att vissa spel, nej, det kommer inte ske. Det finns ett spel som jag saknar en achievement i. Som jag uh, verkligen nötte det spel för det var så jävla roligt. Och Det var faktiskt Far Cry 3. Det, jag saknar en uh, multiplayer-achievement, alltså, nu har jag faktiskt alla. Oh. Det, det är så nära jag har kommit <laughs> fullt på mot <bottom laughs> spel. Uh, nu blandar jag ihop uh, mina anteckningar, men vi, kommer, vi får segmentera in mellan eh, The Game Awards och. Eh. I alla fall, Bloodborne. Jag är, är jättepepp ja. på det. Jag tycker det ser jävligt roligt ut. Om man nu gillar sådana spel. Jag, jag är skitpepp på det. Alltså, jag, jag ville gilla. Jag, jag trodde när jag hörde att folk, när folk hade testat det väldigt tidigt så sa det var mycket, att det var snabbare och lite mer action. Då trodde jag direkt att då, kanske det kanske är lite mer åt. Kanske inte Devil May Cry-hållet för det är väldigt snabbt. Men lite mer åt det hållet. Alltså, Blandning mellan Devil Mays äh, hastighet och combat. Och sen då äh, svårighetsgraden från äh, Dark Souls. Mm. Men äh, det är det tyvärr inte. Äh... Jag, jag, jag tror inte de vågar gå ifrån det så mycket. Med tanke på vilken den kärn, äh, ba, alltså basen de har i spelarna som gillade de förra spelen. Jag tror inte de vågar gå ifrån det allt för mycket heller. Det blir ju ramaskriden. De sa när de gick ut med att de skulle göra det förenklat. Ja, när två, dags hos två, ja. Åh, ja. Herriga, det, blir, det blir kaos på internet. Ja, precis. Så jag tror inte de vågar frångå det så mycket. Jag, jag, jag tror de satsar, i, men jag för att de har ju sagt att de skulle göra lite mer mainstream på något sätt. Så jag vet inte hur de ska göra det. Men... Jag skulle inte vilja posta att detta är mer mainstream efter jag har testat det. Eller så är det bara kanske jag som är gammal och gnällig gubbe. Mm. Um... Nej, men säger de så? Allt för att sälja spelen, liksom. Har de, köpt, har de sålt spelen så har de ju spelen, så är Det spelen. Jo, jo, men det kommer ju fortfarande att ja, äh, bita dig sen. Jo, jo nej, men jag tror ändå att de som är sugna vet vad det handlar om. De kommer köpa det. Får de lite nya som köper det och är besvikna, fine. Men jag tror ändå att de vill ju ta den risken i så fall. Det kan, de kan ju få några nya som tycker om det också. Alltså jag, jag, jag tror de är rätt medvetna om den saken. Ja, för du släpper de ju Dagsos 2 på... Uh, Uh, PlayStation 4 och Xbox One. Uh, mm -hmm. Det har inte jag spelat än så jag är uh, Det var, var det innan eller före Bloodborne? Och uh. Efter Bloodborne var jag färre mig va? Oh, jag kommer inte. Ja, visste jag visste att Bloodborne blir, finns ju flyttat. datorflyttat. Ah, min skinka har uh. somnat lite. Oh, mm. Din skinka mm -hmm. okej. Okay. Men det klassiska är ju alltid att släppa ny släpp innan det nya spelet kommer. Ja men här tror jag faktiskt att det var tvärtom. Ja, men det var för att det blev för Nej, det var det inte. Ja, det var för att det blev, det blev för senat. Det skulle ja, det egentligen komma 2 februari innan i Order. Och nu blev det flyttat till mars. Ja, men det hade inte gjort, hjälpt någonting ändå, för jag tror ändå att det kommer senare. Ja, jag, är för mig, jag är också fram med Dark Souls. Det är då Dark Souls 2 ny grafik, säger de. Men det kanske innebär att vi de får den grafiken de sa att Dark Souls 2 skulle ha haft från början. Och sen då all DLC. Då de tre expansionerna. Och det är perfekt för dig som gillar serien som inte har spelat den nu. Ja, jag ser jättemycket fram emot det. Sen spelar det ingen roll, för jag, alltså, grafiken är inte det viktigaste i det här spelet. Jag tycker... Nej, det är speciellt inte. Det ser ut som ett PlayStation 1-spel. <laughs> du ska inte gå in på den diskussionen. Men vi, den diskussionen har vi haft en gång innan. Men nej, men alltså, det, det är också sånt spel som är väldigt beroende av att du ska ha 60 solid FPS för att du har den här timingen som måste sitta där. Hon så du dö dö du är kört. Ja, det är den spänningen. Det, den är svår att komma ifrån alltså när man väl sitter där och vet att ett slag, ett missat slag kan innebära döden. Det, det är jävligt spännande. Men du tycker jag det är lite lustigt att folk springer igenom dagssurs 2 men gitarhero kontroller. Ja, men det är som sagt, det finns folk i allt. Det finns i Japan och de är jag spelar jag spelar gitarrhero fredags faktiskt för jag hade lite party hemma. Fan vad roligt det, här, alltså. det är alltså. Men fortfarande. Ja, ja, ja, jag fortfarande lika skoj. Det. Ja det är det. Jag, jag tycker det. man satt här med micken och gitarren och skrålade. Ja skitsamma. <laughs> Kul var det. Ja nej, det kan jag tänka mig. Det är väl bara en tidsvår innan Harmonix och de gör en ny av det. skulle inte förvana mig. Vad fick vi med oss? Vi fick en ny trailer från Until Dawn. Det som var ett move från början till Playstation 3 som nu har blivit ett Playstation 4-spel. Ingen Move som tur är. För det är väl typ tre personer i världen som köpte Move. Och det är de som kör Singstal eller något. Det ser inte ut som att man rör sig så mycket själv ändå är det spelet vad jag har sett av det. Utan det, är mer val. Nej, jag... det är lite mer så här Beyond. Väldigt styrt. Beyond ja, tror... detta känns ännu mer styrt än Beyond var. Ja. Um... Man ser ju verkligen att nu hoppas jag att de ändrar u lite till Final men jag tror inte det. Men man verkligen ser hur de har tagit Move u och sen bara byggt ut det mot 6 eller inte utan har de vinklar kontrollen upp och ner och mm. till vänster och höger för att välja. Så det blev väl mer en interaktiv story mm. än vad det är ett spel så att säga i normal bemärkelse. Det är så rätt spännande ut. Alltså jag tyckte om det så bra ut. Och så där. Men jag tror, att sagt, det är nog inte så mycket vidare spel av. Utan det är mer en story. man följer och gör. Något val var man ska ta vägen. Liksom. Ja, alltså, det blir nog rätt mycket val. För att du har ju den här gängen tonåringar som är ute i den här eh, kabeln mitt ute i ingenstans. Så då går ju aldrig någonting fel i slasherfilmer. filmer Nej, precis. Nej. Vi eh, ska <laughs> Ja, eh, Du har full kontroll på. Uh, vem som överlever och vem som inte överlever uh, av de här. Så det kan bli rätt intressant. Uh, det är men, ju bra, men nu äh, frågan utan att vara, vara det som är den. Men finns det någon svart med Antildaan? Jag kommer inte ihåg det, men jag för det. Därför att, kommer ihåg de gamla filmerna: Den svarta killen dör alltid. <laughs> ja. Det, det, det, är, det, är, det är tyvärr så. Kolla upp alla sådana här filmer, Den svarta killen dör alltid. Det, det spelar ingen roll. Alltid. Den svarta killen och sen då tjejen och killen som uh, uh, är lite alldeles för friska med varandra. Och sen är det alltid en, uh, alltid en tjej, alltid med tjej som, ja, alltid en tjej tjej som uh, överlever. Uh, så därmed uh, jämställdhet i slasherfilmer. Det finns inte. Men bra man kan tänka om man har full kontroll på vilka som överlever. Då blir det rätt intressant. Ja, men sen är frågan hur mycket man kontroll man har, men förhoppningsvis har man full kontroll så att man kan eh, bli av med vissa personer väldigt snabbt. Mm. För det var några i första trailern som jag, nej jag orkar inte med denna personen. Jag kommer, <laughs> först jag kommer göra det är att att han dör. Hittlisten. Det är väl det, det är väl det lite charmen på det spelet också, eftersom det har i det här med tonårsskräck och göra. Alltså man, det finns ju inte många personer som man tycker om i en sån film utan det, man vill ju att nästan alla ska dö. Men det måste ju vara en glimten i ögat finnas med bakom. Man vet ju att hur det här är gjort. Ja, alltså gillar du slasherfilmen så kommer du säkert älska den till Antildan. Uh, jag kommer ju sitta där som ett småbarn och giggla. Uh, och jag kommer inte spela. Att våga spela det. Det är inte bara för mina näve. <laughs> Nej, sen, sen huvud. Nu kanske det är fel att säga, men det verkar som hon promotas ju väldigt mycket. Men tjejer. hon badrocken nu i senaste trailern Hur är den? Vad det? Petit Nej vad fan heter det efternamn Hon var ju med i uh, Heroes Hayden Penny te, te Ja Kan inte folk ha en normal efternamn Som Svensson och sånt Men ja, Då blir de inte stjärnor Nej tyvärr uh, Verkar det som det är uh, Om vi ska vidare till Det var en jättestor lista Om vi tar det intressantaste uh, Ännu en ny trailer för No Man's Sky Som ingen fortfarande har förstått Vad det spelet går ut på Åh oh, det ser så fint ut jag, ja, jag, snyggt, jag bryr mig men... inte vad det handlar om Jag vill bara spela det jag. Alltså, det ser ja, men... det, oj, bara, ja. snyggt, bara ge det. mig <laughs> så jag får åka runt Och typ upptäcka grejer Det är det enda jag ja. behöver i alltså, ja, det spel Nu kanske det låter lite så här Broken record här, Men det ser, det ser ut som ett hipsterspel alltså, ja, är... alltså, Bara åka, åka runt I väldigt färgglada miljöer alltså, mig, Misstar man mig ju rätt här nu Alltså det ser ruggigt snyggt ut och det är ruggigt stort, alltså antal planeter och måna och allt sånt som finns där, det är, det är sådana hiskliga summor. Skräcken är bara ja. den att det blir lika dött tyvärr som i typ första Mass Effect. Man tror att oh, får åka till alla de här coola planeterna så är det liksom så här. nej det, var, det är ödenlandskap överallt. Ja. Det är exakt samma saker överallt. Ja. ja, det kan ju gå hur som helst. Jag är, jag är i alla fall jag är pepp på det för att, ja... Vad fan? För jag, ja, jag får jag ge mig att upptäcka grejer och sånt så är jag bara nöjd. Och sen så, visst, man vill ju ha lite då har man visat lite fighter, väldigt rymdfighter, eller så, rymdskeppsfight tror jag. Ja, men det är väldigt, fortfarande väldigt förklarat, men grejer det. coola är att kommer du till en planet för första gången där ingen annan har varit så taggas ju den planeten med din gamertag, ja. eller ditt PSN-ID. Så då är det du som har den. Det är nog rätt coolt. Ja, precis. Och alltså universumet där göd... ska ju vara riktigt random, jävla fett också. Det ska ju vara Mm. Ja, det finns nog en planet för alla. Det, men planeten byggs väl upp random ju mer man åker runt på dem va? Alltså den, den byggs upp, det, den finns ju inte där från början vad jag har hört utan... Nej, det är väl det här nya inordet procedural generated. Ja, precis. Uh, så att det, där finns, jag tror inte det finns någon begränsning till hur stort det kan bli. Nej, Nej som sagt det kan ju bära eller brista, man vet. Är... Jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag är i alla fall pepp så får vi se vad som händer med det. Yeah. Ja, det. Det ligger i alla fall i min lista på måste kallas in i alla fall. Mm, klart. Uh. Jag kan inte förklara varför men jag får, jag får lite små typ outcast-vibbar eller där. Ja, det är grafiken lite grann outcast också tycker jag, eller hur? Alltså så, det är lite... Jag vet, det, går, det kan vara grafiken, det är någonting, men du vet tydligen vad jag menar, Det men är får bara lite den där den Ja, men det har jag också det. fått ja, där man kommer till något ställe där man inte vet vad man är riktigt. Och, men jag har lite det här med grafiken, utan det, det är en lite liten ny version av just Outcast-grafiken på något sätt, tycker jag. Har man väl, väldigt, alltså det är svårt jag kan inte se något spel senaste åren som man kan jämföra det grafiskt med för det, det är inte cell-shading. Nej. Det är någon helt egen grafisk stil ja. som är väldigt... Ja, det är, men det väldigt, är lite Outcast faktiskt över det, alltså grafikmässigt, det är det. Och Outlast är ju väldigt gammalt spel. Ja, ja, färgpaletten är väl definitivt och samma. Mm. Ja, det, det roliga är att menar, det är Hello Games som gör detta spelet. Och går då från Joe Danger som till detta är projektet. är fantastiskt. Ja, ja det, det är ett riktigt, riktigt bra spel. Mm. Men alltså, kontrasten mellan Joe Danger och No Man's Sky. Och man ska ju det tänka det på kunde inte man... vara större. <laughs> de, hur stort är teamet? Är de tio pass eller 20 pass? Ja, de är nog större nu, men de var inte många i början. Nej, det... Men det, ja, det, som sagt, det, det ligger i listan på vi Måste kollas in när vi får det. Det är ju tag till en. Ja, de säger att det ska komma under 2015. Ja, det, måste vi får det, ja, det måste det göra ja. så mycket. De det har måste komma det. under 2015 ja. också. Det, det har inte tid att uh, komma längre. Men jag tror inte, jag tror vi får se det till hösten så att uh, vi får se mer från det, både under Gamescom och uh, under E3. Vi kan ju hoppas att de sprider ut spelsläppen lite bättre än vad de gjort detta året. Så att det inte ja, det, det ser en... ut som att det blir bättre av det nu i och med att Bloodborne inte kommer i samma månad som de Order. Eh, jag kollar och... upp nu förresten. Dark Souls 2 släpps 7 april. Ja, då kommer det efteråt. Mm. Och det släpps ju både till de gamla och nya, för det är ju all DLC och sånt också som är ja. där. Ja, då får de, de gamla konsolerna får, ju, får det som en Game of the Year edition då. Ja, precis. Med DLC. Och sen är nya generationen som får uh, nu portade versionen. Mm. Uh, ny story trailer för Witcher 3. Uh, vi har fått en ny karaktär till Witcher 3 som nu har visat upp. Och nu är det tredje gången spelet flyttar datum. Mm. men det gillar uh, jag när de vågar göra sånt har jag sagt, det är bra ja, ja, absolut. Ja, med tanke på hur många spel som vi har fått i år som har varit fullständigt söndriga när de kom, uh. så jag har jag som helst problem att de börjar flytta på spel tills de är färdiga man börjar mer och mer förstå att konsolerna utan att se det så alldeles för tidigt känns. Det som. Uh. inte konsolerna utan uh, på hur mycket de har tid de har lagt ner, men jag tror det har varit mer optimism från utvecklarna uh, hur snabbt de kan uh, få klart sina grejer Sen är det också utgivarna som pushar att det måste vara klart. Och så släpper vi ut det och sen hoppas vi att folk köper det. Ja, men jag, jag, jag, jag, tror, fakt jag, jag tror faktiskt att... Jag, jag tror inte de hade räknat med att släppa konsolerna förra året. Ehm, och, där, och när de fick reda på det så var de tvungna att utannosera spelen. Och de, ja, de, de flesta visste nog redan att de skulle bli försenade spelarna, så alltså, redan på utannonseringsdagen av Playstation 4, så visste man ju de visste nog redan vilka spel som skulle bli för senare känns det som. Ja, ändå har vi inte fått många nya spel egentligen år, alltså Nej. till de nya konsolerna. Det var Drive Club äh, som liksom. det skulle ju komma som release-spel. Ja, och det skulle jag glad för att det, inte, att det inte kom när det kom även om det väl kom sen så, alltså spelet i sig var inga problem när det kom. Problemet var ju att de inte hade gjort en öppen beta för att testa servrarna. Mm. Och sen då har magen att gå ut efter och säga, Nej, vi att man kan inte göra ett eh, betatest för 10, 20, 50 000 personer. Då säger man bara, ja, men då ba ba Bungee Destiny <laughs> över en miljon samma, samma helg. På, när de har upp målen under betan. De, ja. de, de, och grejen är just när de öppnade målen, det var just det. Nu testar vi. Ex, nu, testar, nu testar vi gränserna. Nu ska vi spränga barriär på våra jävla söder och se vad som händer. Ja, det. Är, Kolla Blizzard med World of Warcraft på PC. Nu säger PC, men Destiny. Sen Destiny släpptes. Jag, menar, jag var ju väldigt rädd att Destiny skulle ha problem när det släpptes. Eh, med, över, med överbelastning och sånt. Men det har inte varit något problem med Destiny som det släpptes. Alltså servermässigt. Nej. Det har varit en gång här och där. där de, alltså den har gått ner, men det är ju inte i närheten av vad Drive Club hade. Nej, och för tala, tala om var... Halo Collection. Ja, den funkar inte. Nej. Fun inte riktigt. Det är katastrof. Ja. Som tur är så är Halo, har ju Halo sin singleplay-del också så det är inte beroende av multiplayer-biten. Även om det multiplayer-biten är multiplayer -biten, den stora i Halo. Ja, men man tänker på att, alltså, Halo är en av Microsofts stora alltså största titlar och att släppa ett spel som är så trasigt det, det ser inte bra ut. Alltså, det... Men vad singleplay-del en sånt trasig också eller är det bara den här matchmakingen som ja. var helt åtgående? Halo 3 var ju lite konstigt och det kraschade en del i singleplay också. Men sen är det ju att alla Alla olika, alltså det är alla mappar med Och alla mappar har ju Halo 4-mapparna har ju Halo fyra kontrollen på det sättet Och, och Halo 3 har ju en, Sina inställningar, Halo 2-mapparna har sina inställningar Och det är, väl, det är det Som inte riktigt funkar som du ska Utan allting, allting kollapsar När alla inställningar Är så olika och Ja för att som vi sagt, i Halo 4 Så är det en helt annan, helt annan stil på Alltså på, på hur man spelar spelet. Det är ju mer likt ett Call of Duty än ett Halo. Men kunde man inte ha samma knappuppsättning över alla spelen? Vad får man snacka om det? Eller jag som tar fel eh, Jo men man kan inte springa i, i, på de gamla mapparna om man säger så. Utan det är bara Halo 4 mapparna som man kan löpa. Man kan springa riktigt. Alltså, sprinten du kom väl inte inför Halo Reach? Alltså efter... Nej, precis. Är med, så det finns ju inte mer... Halo 3 spring... och, och ODS 10, liksom. Ja, spelar man en Halo 4-mapp multiplayer så kan man springa där. Det kan ja, men nu söfter jag på alltså, single-playen. Ja, du kan ja, ha samma ja, kontrollschema. Ja, jo, det kan man. Alltså, man kan byta kontrollschema. Nej, ja, men ja. alltså, om du kan ha samma kontrollschema alltså, så ställer in det en gång och sen är det bra med det. Ja, det, ja, det kan man. Jag, jag kan gå in i Halo 2 och välja Halo 3-kontroller och sen har det så, om jag vill. Alltså, jag kan liksom byta... Så du kan köra Halo 3 kontroller i alla spelen? Om du skulle vilja. Jag har inte testat att byta alla spel men jag tror det ska funka. Fast jag tror fortfarande att man, man, kan, man kan inte kan använda sprinten i någon gamla spelen. Nej, nej oh, självklart finns det inte funktion där så kan man inte använda. Men, men annars så kan, ska det funka. Med, med, med den här basic, vilken knapp du skjuter med, vilken du ja. siktar med. Och det ska funka att ha Halo 4-kontroll. Känsligheten och sådana grejer. Ja, det finns, det finns jättemånga sådana inställningar om man rotar i det. Men, så det är inte det som är problemet, det är allt annat som har kollapsat runt omkring. Det, ja. Ja, det, jag tycker det är katastrof, när det är ett sådant eh, stort spel. Även fast det bara är en samling av så, så är det ändå Microsoft, ett av Microsofts största varumärken, alltså när det gäller, eller Xbox största varumärken. Och, då, och då är det är nog en hel del som har gått och väntat på att få spela Halo 2 och eh, multiplera online. Ja. För det kunde man inte innan, eh, det var väl bara lokalt. De, de, de mm. Nej, yeah. det, alltså med Halo 2 var väl där Xbox Live brakade igång ordentligt. Ja, då kanske Halo 2. Första Halo första var man tvungen att kunna vara så lokalt. Men när man fixade och dona lite tror jag man kunde köra lite andra sätt på nätverken. Men Halo okay, 2 var ju Microsofts stora Xbox Live-lyft. Det var där det började. Det var där konsol-online-spelandet för, för Microsofts del med Xboxen drog igång på allvar. Det var, ah, var det så att de stängde att de stängde ner hela två servarna online för ett tag sedan eller då eller? men de det kommer jag inte de att de stängde ner, de stängde väl ner dem. Ja, för då måste det måste väl vara något sånt för att det var ju hela blå innan det släpptes så att folk eh, äntligen kan spela det online. Om jag feltrar alltså i ett... Ja, men det måste äh, vara det var, antingen för att det var länge sedan eller för att nya spelare får, får chansen något sånt måste det vara. Ja, var, jag, jag, jag är 99% mycket. säker på att det var det var liksom, det var liksom här Xbox Live verkligen. Ja, Online-spelare ja, drog det. igång där. Och det är som, som du sa rog, också, att det är ju Max tillsammans med Gears of War Force så är det ju Max har absolut största franchise. Ja. Och det, det finns ingen ursäkt att inte ha koll på serverkapaciteten Speciellt när du vet på, du vet hur många konsoler du har sålt. Du vet hur många som max kan köpa spelet. Ja, precis. Så du, du har ju ändå den här uh, felmarginal och... Nej, men jag, jag, jag, jag tror inte det har med serverkapaciteten Jag tror det har med att spelet inte är färdigt men... överhuvudtaget. De, de har inte löst själva mekaniken hur allting ska sammanfogas till ett eftersom det är så många olika saker i varje mapp som ska alltså det är, är det, sagt, det är ju hel och ett, 2, och två, hel och tre, hel och fyra, alla mappar, alla multiplayer mappar och från det är olika i varje spel i olika inställningar och som ska som spelet, som spelet behöver hålla koll på och det det kan kollapsa. Jo men har du matchmaking eh, som du sätter upp så vet du då vet ju vilken map du använder du vet då vet du då ju ändå spelet om vissa parametrar men eh, det är någonting som blir fel här, i alla fall. Ja, och jag är ganska eh. medveten jag, jag tror ganska att de var ganska medvetna om att det skulle inte riktigt funka som, men jag tror de var tvungna att släppa det helt enkelt. Ja, de har alltså, ju inte kunnat försena Halo i år. Det, det hade inte funkat. Men sen samtidigt vill man ha något som fungerar. Ja. Som tur är så funkar ju DriveClub nu. och Alla funktioner är tillbaka som skulle vara från början. Nu. Plus då vädereffekterna som har kommit. Mm. Ja, men nu funkar äh... det faktiskt som det ska. Det är kul att se i alla fall. Att det, att det är på god väg att bli det spel som det skulle vara från början. Jag, tyvärr tror jag att det är många som har tröttnat redan. Jag, jag testade det, men jag har inte, inte riktigt... Ja. Det, jag, det, det, det, det spel, jag tycker att det spel tar andra problem än just det som saknades från början. Men det är min personliga åsikt. Ja. Jag tror, jag tror, alltså, det ligger någonting i det du säger. Det att Det här problemet de hade med lanseringen och då att de tog bort det från Playstation Plus. Den här PS Plus-versionen och sånt har gjort att folk, folk struntar i det nu om, om det kommer. Jag tror inte de kommer sälja så där jättemycket varken digitala eller fysiska kopior av det spelet framöver. Och vill han nog inte få se en uppföljare till Drag Club. Men det är värt att köra igenom och testa för det ser jävligt snyggt ut. Det är jävla... Ja, nu med vädereffekter och den förbättrade anti-aliasing som kom i den patchen så har man ju sett screenshots eh, som har tagit om med fotomode i spelet som är fruktansvärt snyggt. Ja, ja det kan man eh, inte säga något Samma stånd med Forza 2 så är det alltså det är vad vi brukade se i, i förrenderade mm. cutscenes får vi nu ingame? Mm. Ja, det är kul. Det, det, är, det, ja, det, det, det är nice att det går framåt i alla fall. Det känns, det känns som att racingspelen ligger liksom ganska långt fram i just det här teknikutvecklingen för de, de förutom Gran -turismen. Jo, eh, ja, förutom Gran Turismo. Det går på hur man kan racing. bygga upp det. Det är väl inte inte var PT, men det är väl inte så jättemycket liksom små, små Det ska vara folk som går omkring och inte precis. Då det, då kan man ju fokusera på annat också. Jo, visst, och får det klart. så snyggt ut och ändå ha en, en grym gärna prestanda i racing-spel. Jo, men om man säger som Forza Horizon, det är ju ett, ett open world-spel. Och allting ska flyta och som du ska och sådär. Ja. Och det är nog inte världens enklast att få det och, och funka riktigt om man inte är en kompetent utvecklare. Nej, nej, nej. Uh, nej, nej, jag, jag, inte om du ska måla upp. ändå ha hyfsat på omgivningen med träd och allt berg och allt som ska målas upp samtidigt. Mm. Det är bara att kolla hur. Gran, Gran Turismo har ju väldigt mycket bevis nu i nästa version. Nu ja. äh, efter Dracula kom. För de här publiken i Gran Turismo-spelen har ju varit. Ja, det är väl en pappfigur ja. i princip. Men hela det spelutläget känns ganska förlegat. Det här med ta körkortsgrejer och sånt. Det är ingen som vill. Alltså folk vill ju bara in och spela. Ja, men alltså, gillar. Alltså, jag skulle säga att driveclub är ju mer åt folket som gillar äh, den här klassiska B-spelen som äh, Colin och äh, Gran Turismo. Ja, helt klart. Project, äh, vet du? Äh, det var något annat på PlayStation 1 och 2 som var väldigt stort också. Äh, VR-alli. VR VR-alli, ja. Och dem. Ja, helt klart. Ja, men det, där, det är det for, de är ju mer att alltså, de som gillar Burnout. Nyforspeed, Speedas alltså mer arcade, alltså ren action. Ja, Horizon och spel. i alla fall. Inte de vanliga för oss spelen. De nej, nej. Uh, de är också Grand Turismo-hållet. Det är Horizon jag menar, sorry. Mm. Uh, så att... Uh, det är skönt att ha den kontrasten faktiskt, tycker jag. Ja, du får ju två Det är två helt olika chanser. Nej ena, jag är mer åt det här Arcade-hållet, mm. alltså Horizon uh, är ny för Speed hållet Jag har inte där jättemycket för sim uh, som Gran Turismo och och drive club är, men jag gillar drive club också. det är ett skönt spel. Det är inte gillar med drive club. Är det här att om man ska köra tävla mot varandra i alltså multiplayer att man inte, det blir ingen turnering av det. man får inga poäng och sånt om man vinner och sådär Ja, det hade fick man inte in i, i alla fall att man kör för fyra banor och den som vinner får tio poäng, den som kommer två får. Men det inte för att de här de har sänkt av en massa system. Det kan vara det, jag har inte provat nu, men det var det som gjorde att det kändes ingen mening att köra online om man inte ska köra en turnering. Alltså med poäng. och så här, Poängställning. utan man, Här körde man ju bara och sen när man har kört alla fyra banorna så var det klart. Det var ingen liksom vinnare eller florare på det sättet. Ja, det känns ju helt meningen speciellt när man går ut och pushar spelet som är, som är social racing. Ja, men det äh... kanske jag så nu, jag vet inte jag, ska inte. jag har inte kört det typ, på som sagt, jag testade det nu med vädeffekt och sånt men då körde jag inte online utan då körde jag bara Ja, själv. Och det är en jag tycker är väldigt lustigt med Drive Club. Det är att eh, de här klubbarna du skapar med, med dina vänner. Det är, är det, sex stycken max in, in Drive Club. Mm, det är det va? Ja, vad är, varför har hon begränsat sig på sex personer in Drive Club? Alltså jag skulle, ja, sen skulle jag skulle vilja ha med det här med att man kan göra egna logo och egna sådana saker. Inte bara låsa upp färdiga paletter utan... Verkligen Lite kunna. mer som, för, som Horizon gör tycker, ja, och ni för speed också klubb. gör. Det hade varit ascoolt att kunna göra sin egen logga liksom i sin till sin klubb. Men där är vänt är om det är ni för speed och ni fortsätter där de folk faktiskt kan tjäna pengar på att sälja sina såna där kli, äh, äh, I in-game market det är något av de spelen. Ja, men jag vet att man kan tjäna, jag kan känna jag, jag gjorde ju en egen bil en, när jag när jag för så Horizon 2. Ja. och i egen loggar då. Sen har jag ju kärrat den bilen och den varje gång den laddas ner och någon så får jag in-game-experience. Ja, ja, det är det jag menar. Det är det, ok, ja. det är Fossa som har. Ja, det, det. Är, det är kul för varje gång man loggar in så ser man, ja nu har så här många laddat ner den och så här mycket poäng man man fått. Och det, det, det är roligt. Det, att man, det, är, det, ja. det är nog bara för oss som har det. Jag antar inte. ni för speed känner haft det innan. Uh. Men det, det, det är en kul cool grej. Ja, men uh. jag tycker ska man ha sånt spel som baseras på klubbar så tycker jag att man ska få möjligheten att designa sina egna bilar, eller i alla fall hur de ska se ut rent färgmässigt och loggamässigt. Det, ger ju, det gör ju ganska mycket mer i ett sånt spel. Ja, du, alltså du vill ha en enhetlig, just för den klubben den ska skilja sig från alla andra. Ja, det... Så att inte alla bara kör runt med en blå bil och sen är det att lite klistermärke Ja, men låsa upp alla klistermärken, så hoppa mellan dem och sitta där och välja klistermärke. Ja, känns... Kan du då ha alla då samma klistermärken och välja mellan dem Jag menar, hur Ja, det är lite oinspirerande, faktiskt. Det, nej ja, det, är, det är många konstiga Det har potential, men tycker jag. Ja, nu börjar de ju nu har de släppt ut rätt mycket gratis DC men det var de ju tvungna till. Jag tänker på hur eh, launchen var. Ja, men det är intressant att se vad som händer under 2015 med det spelet. Eh, både då betalade DC och när vi får det som PS Plus. För vi kommer ju få det som PS Plus någon gång. Mm. Min, jag skulle tro att vi får det redan i februari-mars. På PS Plus. Ja, inte... de borde ju ha fixat det mesta då kan man säga. Och sen, jag vet inte hur många spelare som kommer spela det spelet om två, tre månader. Alltså hur stor användarbasen är. Och ju mer serverkapacitet det sjunker desto snabbare kan de släppa ut PlayStation Plus grejen. Ja, och förhoppningsvis har de hittat problemen som som var där vid lunchen och fixa till dem. Ja, Men, nej, Drag Club, jag, jag har inga problem att rekommendera det till folk som gillar B-spel. Och bara ha en Playstation 4. Definitivt inte. Nej, alltså jag tycker Men, att det är att köra själv också och köra loppen och sådär. Jag önskar bara att det hade varit lite mer jag vet inte. Det känns lite platt fortfarande, för min egen del. Tycker jag. Alltså det, det sitter ju där lite konstigt limbo där emellan. Den har ju den här sociala Draklar-biten som de konkurrerar med Forza Raizen. Och sen har den, den här barnracing-delen att det är ingen open world utan du väljer om du kör på en turnering med olika banor mm. som Forsas huvudserie gör. Så den ligger lite där emellan. Mm. Och då blir det att den tar för mycket från båda världarna. Men den gör, den gör mycket men ingenting jättebra. Nej, så det här med att om någon kör in i min, i min bakdel liksom, på bilen så blir jag straffad för det och få eh, köra långsammare i tre sekunder eller vad det är. Alltså, det, Nej, här, får... det här poängsystemet eh, funkar inte riktigt. Det, man, det bara det irriterar mer än vad det är. Vad det Eftersom inte meningen varför du ska få minus för att någon kör in i dig? Nej, om jag kommer sakta in en kurva och ska ta den lugnt och silla så kan det komma en, en datorspelare eh, och bara bränna rakt in och sen får vi kollision och då begränsas min fart i tre sekunder eller vad det är. Fem sekunder kanske. Mm, jag ser inte logiken då. Alltså jag tror jag... det är så att de vill, ju, de vill ju få ett smidigt spelande online så att inte folk ska köra krocka. Men. Ja men då är det den som krockar som ska få penat inte den som blir krockad. Ja, precis. I en perfekt värld så låter det ju bra. Att man ska kunna jo, att det jo, ska visst. bli som lite mer alltså, simulator-grej. Men spelet är ju ingen simulator för, egentligen för att Nej, det är ju inte Nej. det. Det är inte det. Det är inte grantrism och det är inte NFS Den ligger där emellan och snurra. Jag tror att men... jag tror spelet har blivit mycket roligare om man har tagit bort de begränsningarna man får för att om man får inte köta för banan och sånt där. Tar man bort det så tror jag spelet blir mycket roligare att köra. Ja. Alltså, vill folk plocka upp den här redan nu har ni PS Plus så kostar spelet 360 kronor bara för den här uppgraderingen från PS Plus Edition. För Det finns inte PS Plus Edition. Du kan fortfarande köpa uppgraderingen. Så du får ju en 150-160 kronors rabatt. Mm, då är det jag köpte. Och 360. Ja det jag gjorde du också förra veckan. och 360 spänn. Det är, det är fullt okej okay pris för det spelet. Ja. Även om du bara skulle spela offline. Så, Men in hindsight. Vi ska nog vara glada att det skett sig. Nu fick vi en Justice gratis. Ja, inte bara injustice för Infamous uh, Second Son där First Light delsen uh, i januari. Det är klart jag går. Well, gratis. Mm. Vänta. på tal om det liksom. Ja, får du den gratis så är det klart med det. Ja, men jag kan rekommendera det till folk. Oh, ja, definitivt. First fan. Light var First Light var riktigt riktigt, First riktigt bra. First Light var bättre än hela Second Son, tycker jag. Vissa aspekter, ja, alltså Fetch. Visst, jag gillar ju Fetch. Ja, det, alltså det var mer kompakt men man fick ut mycket mer utav det. Ja, men Det här med att hålla in cirkel och så bara bränna hon igenom hela jävla stan. Det gillade inga liksom... Det, var, det kändes smidigare på något sätt att vara henne. Hon hade liksom grejerna redan från början. Och, och, Okej, okay, man kunde uppgradera dem men det, det kändes mycket smidigare att navigera med henne genom stan. Ja. Men det säger vi ja, speciellt så är hon... också. det är mer kompakt alltså mm. intryckt I in, uh, en liten fin presentförpackning. Sen är ju stan fortfarande helt död. Men, uh... Ja, det, alltså det var det mitt enda stora problem i Second Sun ja, det, sinfört, det var snygg. jättestor snygg, alltså fruktansvärt snygg ja. stad speciellt när det hade regnat och man så uh, ja, ja. vattenreflektioner i vattenpölar och sånt. Men det finns ju ingenting. Nej, det är helt tomt. Det är ju fyra, fem personer lite här och där. Mm. Det, ja, och jag den, som den OCD jag har så var jag tvungen att plocka alla collectibles och sidor och grejer sånt först innan jag fortsatte med huvudstorien. Ja, men då upptäckte jag att jag har plockat alla de här små baserna som uh, UP, uh, vad är det, UPC UDP, UDP ja. Uh, hade. Ja, men då kom det knappt några fiender i mina story-missions. Då kan jag bara springa jag måste springa runt och helt i lugn och ro. Overpowered, liksom? Ja, jag var i, ja, i overpowered för att jag redan löst. Då hade är skill, skill points till att kunna lösa upp alla skills efterhand. Ja. Och nej, det, den biten misslyckas de med. Och mm. äh, alltså, sen ju det med, med uh, stridssimulatorn också. Ja, i first light, ja. Mm -hmm. Men, den... Men tänkte, tänkte du på second Jag tänkte på second sun. sun. Ah. Uh, ja, det är tillägget i First Light, den här stridstimmardatorn. Uh, även om den var väldigt frustrerande till och från. Förutom de som har pratat med i den. <hör> <hör> <hör> <hör> jag har inte testat det, jag har bara kört storyn <hör> Nej, men, uh, ja, alltså, alltså, men det, det är ju ren act, Det, det kokar ner till guide. mycket tid, liksom, man lägger ner och måste bemästra, måste bemästra sig själv. Liksom. Man, man trodde att man var duktig och. Och plocka ner folk. Men här måste man åtminstone pressa ja. sig lite. Det låter alldeles jobbigt för min del. Ja, det, det är Måde lite av VM-missions. Ja, jag, jag, jag har klart det nu. Så nu, nu är jag, nöjd, liksom. jag har kommit igenom storyn. Jag gillade det. det, det var, vad fan pratade vi från början? Det var en timme drive där. Ja, men innan dess... Det och innan det dess, vet du, vi måste ta oss vidare. Nu har vi ju så tungat känns det som. Fan kommer vi på Hur kom det på det här, här, det det här, vi det här? Det var ju det här med att det var fel på allting, alla spelstäppshalv. Ja, uh, ska vi droppa alla spel som var fel på i år kan vi nu sitta här till nästa vecka. Ja. Uh, uh, eftersom det spelar där uh, spelar vi köper på trasiga mer spel som allt det där. Nu kommer detta i och sig efteråt, men vi kan ju ta in det nu när du är inne på... Ny utgåva. Uh, Devil Cry från Definitive Edition. Uh, nästa år. Skitbra spel. Det är awesome. Uh, 1080p, 60 fps. Uh, hela billetten. Så får vi slut på det gnälldes för alla som som för alla som har ju skjort Devil Cry tidigare. 1 till 4 liksom. Ja, det, det är bara 30 fps. Nu är allt förstört. Bra nu kommer det 60 fps. Så. Så. du är det igen. Så. Tysk går vidare. <laughs> <laughs> <Move along. laughs> Jag kommer spela det igen. Jag tyckte det var skitroligt. Jag körde... Ja, jag det som fan. Fick vi inte den på PS Plus någon månad? Jag vet inte fan. Eller var det må jag plockade ner? Kanske. Jag körde på 360 uh. så att jag har no comments det. Ja, ja ingen jag testar lite av det men jag kommer nog plocka upp det nu för att folk säger att det ska vara ett av de bättre i serien. Ja, det är de. Det var ett av mina bästa spel 2013 var det släpptes då. Ja, det är, ja, två år sedan ja. Det... ja. När det kommer sen. Skitroligt, verkligen. Fight igen. Tillfredställande. Ja verkligen. Ni, alltså det, verkligen. Var, det är mycket. Då alltså har du inte det... platinuspel att satsa på där. Liksom. Senat är, senat är mycket mer lättmjölkad än de tidigare delarna i serien innan nu rebooten nu då. För för det var det. Det var, liksom, det, det var det inte, det var inte samma, vet inte man kan säga det samma djup som är de tidigare, men det. Nej. Men det, Nej, det, det var, det är det. riktigt bra. Det, det var. Det. Det, att få den här definitiv edition. Det är, bara, det är bara tack tacka och ta tack. ja, känns lite att vi kommer nog att få se några till sådana från uh, Square Enix. Uh, först kom ju Tomb Raid och... Uh, vad var mer som fick? Sleeping Dogs var det som fick det i somras. Uh, Definitive Edition. Och nu detta, Det är enkelt sätt att få in pengar och sen samtidigt så... Uh, Fast det, är det bra. De, de släpper ju inte vilket spel som helst. De, de väljer ju sina Fast spel. det var inte Square Enix, uh, det var ju Capcom där. Ja, men varför står det Definitive Edition? Det är ju ja, det är ju det där jag blev förvirrad. Det är ju det äh, namnet som äh, Squiggy använde. Äh, nu är det jag som är trött här. Äh, den stora bomben på TGA, eller. Jo, nej, det, det läcktes äh, på fredagen, men bomben kom sen på lördagen. Äh, Street Fighter 5 exklusivt äh, för PlayStation 4 och PC. Ja, äh, öt jag tror inte folk inser hur stor exklusivitet det är. Alltså det är, det är bara att kolla, fighting-världen gick ju upp, och, upp i uppror och, och versioner samtidigt. Det blir kaos på de stora eh, fighting -formerna. Men sen samtidigt så nu kommer ju alla spela på samma plattform. Det kommer inte vara skilt mellan Xbox och Playstation utan alla kommer få samma fördel sen när de går in i esports eller och liknande. Därför Förutom att, då att vi har, det som inte har fungerande crossplay än förmodligen aldrig kommer få heller så. Nej, nu får vi crossplay mellan PlayStation 4 och PC ja, Det är Ja, det är rätt imponerande. Om den kommer ja, funka. Det, det, det funkar jättebra med Final Fantasy MMO, för det är rätt seriöst ja. Och då spelar några... crossplay mellan PC och? Ja, du har det är. Oj. Jag spelade det i två månader utan att koll på det. Jo, no, no. det var det var crossplay. FIFA. fan. Mm. Där, där kan jag säga att det kanske är lättare skulle jag inte säga, men alltså, just att få crossplay mellan, i Street det är ju fan coolt, faktiskt. Men alltså, jag tror faktiskt att detta blir bara positivt. Sen har det inte spelat roll om det PlayStation som har fått eller Microsoft, Microsoft som har fått exklusiviteten. Men då får det, detta spelet får det samlat på en enda plattform du kommer aldrig få diskussion om eh, när du går upp i turnéer. Ja, han, han spelar alltid på den plattformen och den är bättre och det, den andra är bättre. Nu är allting samlat på ett enda ställe. Sen spelar väl ingen roll. Det som alla de där. Alla de bästa. Rätt men om jag har fel ändå. Jag kör markadstickor i alla fall. Ja, världsmästaren kör jag med kontroll. <här> jo, men alltså, han är ju lite speciell. <här> ja, men det är väl alla som <här> ställer upp i detta. <här> jo, men, nej, men alltså, nu, nu, alla kommer spela på samma plattform. Exakt samma spel. Samma hårdvara. ingenting som kommer att skilja. Uh, när de går in uh, i, i turneringar och annat. Så att på så sätt så är det nog bara en fördel för e-sportscenen e där. Sen att det är väldigt många som får köpa nya konsoler för få spela spelet. Det är ju det är någonting ja. som händer idag. Men det är liksom vi, Tomb Raider. kommer ju Street Fighter Ultra 4-grejen också. Den släpps till alla. Det, alltså Sån stortvinnan ja. lär det inte vara. Jag, jag tror det gör mindre impact än vad det borde göra. Alltså, Capcom släpper ju Ja, Street Fighter 5 kommer vara exklusivt ja, men Super Street Fighter 5 HD Remix plus bla bla bla kommer ja, men det bara kolla det ta, ta, Om vi tar typ Street Fighter och Marvel vs Capcom det är liksom, liksom, det är liksom år ut år in Så kommer liksom Nya HD, HD Remakes på Remakes Som är Remakes redan Ja men det, det är lite då I en cirkel hela tiden, tiden. När, när Capcom ut så så jag DS in till uh, Dead Rising 3 <laughs> Och hade en titel På 38 000 år när de verkligen skämtar med sig själva. Det var riktigt nice tre... att <går> se när är skäldistansen de har. Men alltså, vem säger... Vem... Street Fighter 5 är exklusivt, men vad, vad är som säger att Super Street Fighter 5 kommer att vara exklusivt? <går> Nej, men det är... Var... Jag... Nej, men tekniskt sett så tror jag inte den alltså någonting som, som äh, satt i sten, men det skulle ju förvana mig om äh, äh, om det kommer till något annat. Nu, nu vet jag inte hur djupt äh, Sony och Capcoms avtal är. Äh, det... det... Lite som eh, Square Enix avtal och eh, Microsoft när det gäller eh, Tomb Raider som går upp och ner fram och tillbaka. Och jag är, jag är fortfarande väldigt irriterad av att de kan inte gå ut och bara säga klartext så här är det. Och nu gick de ut med att eh, det är Microsoft som kommer att publicera spelet och inte Square Enix längre. Eh, och det, det är ju nästan spiken i kisten att det spelet kommer att vara exklusivt till Xbox One eh, och sen kommer det till PC senare. Uh, Tomb Raider kommer nog aldrig komma till uh, Playstation. Uh, inte Razer, Tomb Raider i alla fall. Uh, I och med att Game uh, Microsoft Studios-spel nu. Mm. Det är lite och, tråkigt, kan jag tycka. Uh, alltså jag har inga, alltså spe, ex exklusiva spel är jag har jag inga problem med, om det är nya IP som Sunset Over dig. Det är ett helt nytt spel. Mm. Jag har inga smält problem. Med. Men om du tar ett spel långt in i en spelserie mm. då blir det lite... Uh, som var givet en uppföljare liksom från första spelet. Det är givet att ja. uppföra det kommer också. Ja, det är lite tråkigt när det gäller. Nu vet, du vet att jag att du säger emot mig själv jag Street Fighter också nu, men jag anser att Street Fighter ligger i en helt annan genre. Det är väl, alltså en nischat spel. Det är, det är fighting spel. Det är inte det är inte samma skala som Tomb Raider. Tomb Raider är mer, man kan har låtit fel men för alla. Alltså. Det är ett singleplay-spel. Street Fighter har sin publik. Det är inte så att du går in i en spelbutik och du aldrig spelat Street fighter-spel och sen tittar du på Tomb Raider och tittar på Street Fighter. Nej, ja, men du går och köper Street Fighter helt plötsligt. Nej, jag hade en svag svag grej förra året när det hände Street Fighter 3 Third Strike. eller vad Det, det släpptes ju till PS3 förra året. Slutfactor 3 är det spelet som har 38 000 uppföljare. Mm. Då var det jag är här fan jag ska nog köpa den kortsticka och börja spela detta. Och sen så, <laughs> en dag senare så, <laughs> jag <skanar inte> <laughs> jag kan inte nej, men så att... inte. jag, jag ska inte jag, jag kan inte se det jag kan inte. Jag ser inte skärmen liksom med spelar spela beat'em Jag gör inte det. Nej, men, det, alltså, det. Det är till en viss grupp men, alltså som spelar eh både tecken Street Fighter, Mortal Kombat och så vidare. Så alla skulle helt säga det är olika typer av fightingspel också. Jo, men alltså det är en nischad publik som, som spelar den. Tomb Raider är ju mer alltså. är ett brett spel. Jag förstår vad du menar. Sen beror det på så, uh, vilket. To... vad man söker för utmaning. Om man inte är liksom. så, här, liksom har, har, har man har liksom svart bälte liksom, i, i fightingspel. Liksom, då, då, liksom, då, då måste. Det är bara kul då om man kör, man kör mot polare hemma då i så fall. Jag, kan köpa själv, jag älskar fighting-spel men jag, inte liksom om man kör online och sånt där. För då får, så bra, bra är inte, då är det liksom tvärpisk direkt. Och då är det inte lika kul längre. Alltså, jag, jag gillar Street Fighter också om man äh, sitter och hänga hemma med två kontroller och så spelar bara för skull. Jag, jag, jag tycker att det blir knapptryckande. Alltså jag, jag, jag kan ju uppskatta det här med tävlingar, då, alltså VM och såna stora saker. Men att sitta hemma och när, man in, när ingen av oss kan spela det, liksom, då känns det bara dumt. Då känns det känns som att man bara hoppar och sparkar och hoppas på det bästa. <laughs> ja, men det var, så, alltså jag har tappat allt. Jag kunde ju spela, jag ska inte säga att jag spelade jättebra, men jag kunde ändå njuta av att sitta och spela Street Fighter 2. Eh, back in the day. Nu är det ju typ tusen år sedan. Men jag satt och testade Injustice nu. Och nej, vi lägger ner det här direkt. Mm. Det här, nej. Jag var likadant faktiskt. Move on. Det. Men jag ändå varje igång det är de här stora turneringarna, Evo, för fightingspelen Sitter man där och kollar för dig. Alltså fightingspel är jävligt skoj att titta på, de ja. stora turneringarna. Det ser jag själv skärmen i, helt klart. Det var det, den här... Som e-sport är det en väldigt bra uh, vis-upp. Det, det, är väldigt... är för, det är nog bara för att jag är suger i det som jag inte är intresserad av. Nej, alltså, spe, alltså spelar det är en sak men det är jävligt skoj att titta på för att det, det visas väldigt bra. Mm. Ja, men jag kan sitta här jag kan kolla på Starcraft 2 också. Alltså, och de här mm. på tvn liksom. Det tycker jag också är intressant. Jag hatar Nej, att kolla på ja, e-sport. Ja. Då behöver jag ju bara spela själv. Jag antar att du sitter runt och kollar på de här... Årliga speedruns. grejer de har också? Uh, ibland, det beror på vilket spel. Det blir säga lite, lite annorlunda grejer, för där går du med och gl alltså, glitchar och runs och sådana grejer det är lite... det, det, alltså, Sådana där grejer är lite mer blir en annan typ av underhållningstaktor på. Ja, det är ju. men alltså, jag, jag, jag tycker egentligen inte det är så kul längre att kolla på speedruns heller. Men vissa, vissa spel och vissa gånger då blir det liksom så här: för att det här kan du kolla på, det är ganska kul. Men annars är ju liksom att, nej, jag, jag vill spela själv. Ja, jag, jag, jag fattar inte folk som sitter och kollar på spelruns, alltså på nät och sånt. Eller genomspelningar av spel. Alltså, ja, let, så sagt, det beror på vilket spel det är. Nej, nej. Ty, tycker jag, i alla fall. Men för det mesta jo, så är det liksom är att, nej, jag spelar bestämda. själv. Jag kan, jag, jag, jag kan hänga ut Erik här, till exempel, på Playselect. Han, han sa, jag har ju spelat... Äh, äh, det, vad heter det? Det läste det, Jag bara, nej, men det måste du spela. Ja, ah, jag kollade på en Let's Play på det på uh, YouTube. Åh, oh, herregud. Jag, jag, jag, jag ville sparka honom i ansiktet. Jag förstår, varför, jag förstår, jag förstår inte varför man gör så. Um. Sorry, Erik. Men jag förstår inte varför man gör så. Alltså, det, det, alltså jag skulle säga att till skillnad om det är ett spel som du vet om att du kan inte kunna spela det av olika anledningar. Till exempel att du inte har en PS3 längre. Du vill inte plocka upp en ny PS3. Det släpps inte i ditt land. Eh, såna grejer du vill ändå få eh, Om du gillar eh, storybitarna. Men eh, Ett spel som, som eh, laster Och sånt, nej jag, jag skakar lite på huvudet Men alltså varför sitta och plåga sig Genom att kolla på något som är ja Jag har i, aldrig klart kan. av att kolla på Alltså, jag inte, alltså rena let's plays Klarar jag verkligen inte av att kolla på Speciellt inte när de sitter och kommenterar det samtidigt <laughs> För då, det är jag vill Pewdiepie! göra PewDiePie Eller <laughs> Nej, vi lämnar den diskussionen direkt där med honom. Um, jag, jag klarar inte av så. Jag är 30 miljoner prenumeranter säger ganska mycket. Uh, ja, men uh, nej, vi lämnar Ska det. Ska du ärge kommentar komma 30 miljoner no-lifers, inget sånt från dig. Du, du, du vet hur många flyger. det finns också som är ja, har jag, jag, jag, jag känner inte honom som person, men han nej. har ju lyckats bra. Ja, det, det, det är två skilda saker, han som person och han som PewDiePie. Ja. Uh, Ja, det är klart att det är... Ja, det, det var inte det vi, Nej, vi var inne på. Det kommer ifrån allt, jag vet inte vad vi om. Det var väldigt långt ifrån. Vi måste det kunna ta oss vidare, vad höll vi på med? Ja, det stora under PlayStation Experience. De två timmar lång presskonferens. Det var alltså oh, i princip en E3-presskonferens igen. Fast med bara nytt grejer till det mesta. Äntligen Uncharted gameplay-video. Börja med en 15 minuter lång genomgång på Uncharted 4. Det och jag, jag bara sitter och drägglar. Och, och vet inte vad jag ska göra. Det Nej. är alltså så fruktansvärt snyggt så det finns inte. Ja, det såg bra ut. Det, även om det bara det som att det var downgrade och alltså Uncharted 4, det det är det snyggaste spelet vi har sett än så länge på de nya konsolerna. Det såg inte färdigt ut. Tycker jag tycker inte. Och det, det är inte färdigt, färdigt heller. Nej, men det saknades Nej, det. någonting i grafiken. Jag kan inte svara på vad det var, men det var någonting som kändes det är som alltså att se att det kommer att bli alltså, asnyggt. Men det, jag tror att det kommer att se annorlunda ut när det släpps. Jag tror att det kommer att läggas till någonting. Det var inte något som saknade. Någon, någon effekt av något slag. Ja, ja, alltså, men alltså, alltså, alla sådana här post-game-grejer alltså post-effekts och tillsmyk och sånt. Det är sånt som du lägger till i slutet. Det är inte du lägger till nu. Och man Nej. märkte ju att det var, en, det var rätt kul skoj när de gjorde en lay och eh, spelet bugger ut och han trillar genom mm. jorden. Ja, men det är kul. Då vet man att det Då vet man att ja. äh, detta är på riktigt ja. också. Precis. Äh, det ser ut som ett Uncharted och man kan inte ja. vara med pepp. Alltså det, det blir bra. Jag älskar Uncharted. Det... Ja, och nu får vi, får vi med Troy Baker eh, på ett hörn här också. Grabben som inte har gjort för, för alldeles många spel i år. Var det brorsan eller som är honom? Ja, han, han, det är Nathan Ricks storbror. Mm för eh, Troy Baker han har varit med i 90 av alla spel som har kommit i år. Ja, det är som eh, han heter han Han som är Nolan no North. Nolan no North ja det, det är de två. <laughs> det, det är ja, de, de, de två är med alltid. Det är där, som är, det är som på branschen ungefär. <laughs> ja. Ja. <laughs> två skådespelare. <så. laughs> <laughs> eh, vad var det med? Vi fick under playstation spel som var intressant. Eh, det är order fast det var inte intressant men det var. Ja. Nej, alltså det order det var Uh, under TGA så fick vi bara introt till uh, den gameplay-trailer som vi fick sen under, uh, uh, under PlayStation Experience. Uh, så mm. helt stilla här. Uh, det, alltså spelet är något så fruktansvärt snyggt. Uh, tyvärr så, jag vet, vi har haft den här diskussionen uh, innan både jag och uh, du och jag, och Roger. En hetsk diskussion. Uh, en uh, väldigt hetsk diskussion som vi försöker undvika, men uh, där... Ja, det är mer till det än den här cover shooter-mekaniken, som, som du säger att, uh, gear, att det är alldeles mycket Gears of War. Men då ska man visa upp, det inte en chata det. Blir, det blir svårt att visa upp pusselsektioner som spel utan att spoila en massa. Uh, och då väljer de. de väljer ju ofta att visa action-delarna. Uh, I spel. Ja, men så det var eller? lite mycket action, alltså de har inte velat visa så mycket action som i en charter delen till exempel, tycker jag. Det var. Det var lite långt för lång sekvens. Och jag vill inte ha så långa actionsekvenser. Jag tycker det, det kändes nu kändes lite mer dynamiskt man det var inte bara springa. Det kändes som det fanns lite mer vägar att ta. Ja, så alltså, du är säkert kunnat gått runt det området med ännu mindre gunfights. Men det är det jag säger, som jag sa till dig också att ge mig bara en möjlighet att smyga förbi alla och gå vidare. Så jag är jag nöjd. Jag vill liksom inte bli upptäckt så ska inte jag behöva stanna och skjuta ner allihopa. Det är bara den jag vill bara ha det så Nej, kolla, om vi kollar Lars då alltså, Lars så är det väldigt få sekvenser i spelet där du verkligen tvingas till att skjuta även om du kan skjuta på väldigt många ställen. Den har ju väldigt bra balans att, eller ger dig valet att vill du skjuta så gör du eh, sen då att du inte har så mycket ammunition i en annan sak men där kan du faktiskt i princip ställföra dig genom hela spelet förutom två bossstrider. Det är, väl lite, det är väl lite det hållet du vill ha i Uncharted också, kan uh, jag tänka mig? Ja, alltså sagt, jag gillar jag vill ha en bra pacing i det jag vill inte bara bli avbuten på grund av att det kommer en massa fiender mot mig som jag måste döda utan jag tycker pacingen ska kunna fortsätta även fast det är action jag, jag, jag klagar inte så på själva action-momenten jag vill bara inte att de ska ta över spelen speciellt inte när det kommer till sådana här matinee spel som heter Uncharted R utan, Ja, det Diora också Ja, men om man ser till Alltså jag, jag jämför ju Uncharted med Indiana Neons, det går ju inte att undvika. Nej, nej, definitivt inte. Tomb Raider är ja. lika Alltså om man sett Indiana Neons, okej okay, han, han dödar folk, men han dödar inte så många folk på det sättet som alltså det är inte så att han står och skjuter ner massa utan det är, han puttar ner någon för någon stup, han skjuter kanske någon med picka och sådär. Ja, det är visst. Det är så jag vill ha det lite mer, kanske någon action-sekvens och sen alltså som man, men du, jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Jag vill, ja, bara, jag vill, jag vill bara inte jag bli, bli låst vid att behöva skjuta 30 pass i huvudet innan jag kan fortsätta. Gör de inte rätt så har de, så, har de, så har de valet att välja hur man ska ta sig fram i så fall. Ja. Vi hade ju valet redan i både, alltså Uncharted 3. Jag upptäckte att det var väldigt många ställen där man verkligen kunde välja att vill skjuta så skjut. Det kunde ju lasas också. Så att jag, är, jag, är ju, jag är inte orolig för att eh, Pacing kommer att sabbas i Uncharted. Eh, de har visat som många gånger, de vet ju vad de pysslar med. Ja. Och sen, Men, är det, sen är det liksom, det är inte riktigt samma som spel. För där ska man skjuta mycket, mycket, mycket mer. Ja, ja, Men jag, jag vill bara inte att det kommer fram gubbar som ställer sig bakom något, något ställe och sen tittar fram och blir skjutna i huvudet. Och sen kommer det nya stället och blir, tittar fram och blir skjutna i huvudet. Då vill jag ha det lite mer taktiskt i att Okej, okay, vi har de här gubbarna som är mycket smartare. Alltså, och inte bara titta upp för att man ska kunna skjuta dem om du står vad jag menar jag vill mm. inte att du ska kasta in 20 järndöda AIs för att, man ska, för att som ska bara som de är där bara för man ska ha någon action. ja det är, nej, då, jag, jag vet att jag det är jag vill ha skitsmort. anledning till action också det, det ska inte bara vara där, bara för att vara nej, Så jag gillar actionsekvenser, men som sagt, jag vill att ska, de ska bidra med någonting då, det ska inte bara vara där för att de ska vara där det ska inte vara utfyllnad Nej, för att om man kan ta ett klassiskt exempel det är Call of Duty. Man vet precis var det kommer komma gubbar och att det kommer komma många gubbar. Jo, men det är ju den... Du kommer att säga ett sånt här, men Call of Duty är en av de mest hjärndörda shooters som finns. Alltså kampanjmässigt. Ja, även, alltså, även om det är en blockbuster Michael Bay-shoes-en-actionfilm så är det, känns det lite som att um, det är väldigt många sekvenser där, sekvenser där som... Helt meningslösa. Ja. Men det, jag tycker det funkar så i ganska många spel. Jag, jag, tycker, jag tycker vissa Gears of War-spel gör det rätt bra. Speciellt om man kör co-op. Där, där finns det lite taktiska val. Man kan flanka dem och sådär. Men de senare Gears of War är också likadana. Det är till och med en tidskan. Så ja, du måste hålla ut tills det här är klart. Bla bla bla. Alltså, men, bara det finns en logisk förklaring till varför man ska göra det. Så... Men det får inte ske för ofta och för uh, tätt emellan. Nej. Det, det är väldigt svårt som sagt. Det är svårt att förnya det på något sånt sätt. Jag, jag, jag, jag, jag blir inte pepp när de visar den delen av... av Nej men sen, sen samtidigt förstår jag varför de gör det. Uh, upp en, både för Uncharted och Order, den här action-delen. Mm. För det, det är så pass enkelt att dema en sån grej. Ja, sen är det faktiskt många som, som fördar. Alla är inte som Roger. Nej, har hänt som mig. jag. Inte för att jag är pacifist. Jag uppskattar och skjuter huvudet honom lika mycket som någon annan. Men jag, jag, har börjat, jag, jag har tröttnat. Jag, jag vill ha liksom lite mer. Jag tror jag har, jag har nog mognat i mitt spelande. Jag, har, jag gillar lite mer. Jag, jag, sen jag började recensera spel så har jag börjat se lite mer ingående alltså på spel. Och man, om man börjar syna spel i sommarna så är det rätt lätt att se se vad som kan bli bättre. Mm. Eh, om vi ska bara snabbt nämna de små indio digitala spel som vi fick under, utan att det under Playstation spelen som stod ut sig. Eh, Bastion kommer äntligen till Playstation 4. Eh, det fanns enbart till Playstation, eller Xbox 360 och PC och tablet innan. Eh, nu fick vi inget datum, jag antar att det kommer under eh, sen vår tidig sommar. Och de som inte har spelat det spelet, det finns ingen ursäkt att spela det. Okay. Det, är här, det, är bra. det är de som det, släppte Transistor nu äh, äh, tidigare år. Ska jag nämna så att det kommer till PlayStation Vita också. Det, Vitan var, gav faktiskt ganska mycket kärlek till Vitan. Jag gillade jag, jag äger en Vita. Ja, det, det var lite väldigt intressant. Och där, även om det inte var mycket första party som vi vet att han inte kommer mycket till men det är väldigt mycket intressanta 3D-pauserutvecklare som släpper intressanta ja. spel till biten Jag ligger gärna i sängen en kväll och spelar Bastion på min Vita kan jag säga. Ja. Jag vet inte Linus du jag vet inte om du lirade Bastion. Jag lärde inte Bastion nej. Lärde transistor. och du... transistor var inte väldigt imponerad dem är skvärli. Nej men det är två helt Nej olika men Bastion Bastion är mycket mycket bättre än vad transistor var. Jag, jag älskar transistor men Bastion är ännu yeah, bättre. Om musiken it. musiken eh. är riktigt bra. Musiken och sen just den här berättarrösten. Mm. Gjord, alltså, de många sådana grejer gjordes bättre i börs när vad det gjorde i transistor, tycker jag. Ja, man var, men man, man, man visste nästan. Det var inte det samma sorts, var inte samma kulhet längre och så Det kändes. Det kändes lite för. Det kändes lite gammalt i transistor. Då man vis, visste det var, var man. Ja, det var ju det var ungefär samma upplägg på snacket och så där. Ja, annan fighting. Ja, och sen fick man ju fick man en vettig story i Bastion också som man kunde följa från början till slut. <laughs> eh, Transistor löste det på transist. ett väldigt lustigt sätt genom att ge all, all, hela storyn de sista fem minuterna av spelet. Ja. Eh, det var ju lite annorlunda. Nej, men det är värt att spela igenom Bastion. Ja, det alltså Bastion definitivt. Mm. jag Inga mm. som helst problem att rekommendera det. Fler inte jag, jag, shout -out. Jag, jag, jag, jag har spelat igenom det på både 360-in och min, på min Ipad faktiskt. Mm. Jag har faktiskt hundra gamerscore Eller tusen gamerscore Såklart. Uh, ja, såklart. Uh, Nej, men det var så jävla för att jag uh, körde. Sen fanns, det, sen fanns det inte så mycket under. Det kom ju under uh, sommaren på, på 360. Så det var inte mycket annat att göra. Uh, vad fick vi mer? Kör Kommer till Playstation 4 äntligen. Uh, för de som tycker det. De, uh, nu vet jag inte. Det är ingen roguelike eller äh, så? Nej, det ska inte alltså det här är, det här ska vara mer klassisk äh, en klassisk Klossalvi pixel Okej. Okay. Jag har inte jag har inte kört det men det ska vara väldigt väl, väldigt har retro. Ska du det och ha om. Det är skit på. Jag har spelat det på Wii U och det ja, gillar man klassisk pixel retro så är man ska, hemma. Ska tydligen ha så här, tydligen ha så riktigt alltså riktigt bra kontroller i för den typen av spel också. Bra musik också det är. faktiskt. Och Kratos uh, är med i PS PS4 versionen. Det är viktigt för dig. <laughs> <laughs> ja, det är inte viktigt. För jag, jag, nej, jag kommer inte spela Showmanite. Du vet min ställning till den typen ja, av spel. Ja, ja, ja. Uh, move along. <laughs> men hände med mer de PS6? Jo, men från indiespel till någonting S annat. I, som, det är definitivt inget indiespel. Men det är dumt. Final Fantasy 7 får komma till PS4. Ja, alltså... <laughs> alltså, alltså jag vill inte prata Snälla, jag vill inte prata alltså, oh, nej, jag vill inte. Nej, alltså, Den där jag, kommer jag, att säga jag, att, jag inte... att jag som är så dum i huvudet okej, okay, jag kommer köra det igen. Tro för listan, ja, det är det. Du, du, det du är det. som jag kommer stå där dag ett och köpa det. Ah, det nej. Så dum i huvudet nej. som man är komma göra det. Alltså, det, det är liksom mitt... Det, det är garanterat liksom... Det är ett av mina favoritspel all time. Jag kommer köra det igen. Jag körde det på Steam när det släpptes igen där... Jag måste köra det igen nu, särskilt om de får in en rejäl troförlista nu. Då blir det blir så här, ja, nu måste jag. Det, det hjälper inte. Nu, nu, förstörs, nu förstörs, nu blir det en massa jävla timmar på det också. Fan också! Jag vill inte, men jag måste. Jag har ju tre enormt stora problem med det, den utannonseringen. Först går de upp och ser en eh, klassisk tweet eh, två, tre dagar innan att de har eh, ett spel att utannonsera som inte är ett nytt Final Fantasy. Uh, bara där borde jag långklockorna alarm, uh, ringa. Uh, och sen så går man upp på scenen. Det är 24-konferensen i princip. Förutom lite vita. Och så får vi se Final Fantasy 7 -logan. Och hela internet uh, tappar. Va? Remake! <laughs> ja, uh. speciellt. Vi fick det här uh. tech-demot uh, tech uh, av introt uh, PS3. På, uh, under ps 3 tänker man, har äntligen en riktig remake av Final Fantasy VII. Nej, det är samma trötta PC-porting. Fast, fast med original Playstation-soundtracket. Ja, men eh, rent grafiskt. Alltså, kunde man inte göra någon, alltså, någonting borde man kunna göra med spel som inte är så svårt, så göra ett helt orkestrerat soundtrack eller HD-textur, alltså någonting som inte ändrar gameplay men bara, bara någonting för att toucha upp det bara lite. Ja, det, Men det, nej. Det, är upp, det är väl uppskalat det, det, det är väl typ det ska jag tänka Det är uppskalat det, det, det. Alltså. Som det var på, på Steam-versionen Ja, Men, det är alltså, Steam-versionen i princip Sen äger eh. jag det på både Playstation 1 har jag det, och sen har jag det på PS3, och på min vita, och på min PC Samma spel mm. Och nu kan du få nej. äga det på PS4 också Nej, jag ser bara han framför mig Står där vi är då utan att säga detta och mm. jag vill, jag, Han vill ju sparka i ansiktet du, du, du, ah. du, du är inte ensam om gör de tankarna när den jag kom. Det var ingen bra idé att stå där och stå där. Nej, Men var det var under, under PS6 när de sa att Final Fantasy 10 och remake hade remaken kommer till PS4 också va? Nej det var, det var efter dem. De. Men de kommer ju också de har ju kommit halvväxt till innan jag gav upp min ps -tra. så jag kommer ju sitta där och spela om. Mm, men din OCD, tio, med din, med din din OCD är som jag som gör till, så, det att så blir det liksom, då är det liksom 90 plus timmar per spel, ja. typ. Ja, det blir bra. mycket Final Fantasy nästa år. Jag recenserade dem till Vitan. Jag gillade dem. Ja, Jag, jag alltså. hade ju aldrig spelat 10 innan. Ja, jag alltså jag älskade 10. Mm. Uh, vi får alltså både Final Fantasy 7, vi får 10 Tio, tio två, vi får uh, Type O. Eh, också. Så det blir väldigt mycket Final Fantasy nästan. Type, type O åtminstone inte spelar så det kan ju liksom bli nice. Nu pratar, nu pratar vi aldrig mer om Final Fantasy 7 okej? Okay? Nej, ja. Det, nej, nej. Det, det vi lider. återkommer till det sen. Eh, Vad är Broken Age Complete Edition får komma till Playstation 4. Jag har eh, inte spelat det. Jag har varit ja. ja, Du får med en anledning att spela det. Picka klicka spel. Det är svårt för också. Ja, men det är Tim Schafer. Det är Ja, men ja. Grim Fandango fick vi egentligen se lite live från också. Det är väl det där man spelar. Oh, ja, det är ett av de, mina alltime time favorite uh, klicka-spel. Jag har aldrig spelat det, men det har jag faktiskt varit sugen på att testa. Och det kommer ju redan 27 januari, så det är inte så lång tid till. Det är bara en månad. Japp. Yep. Och sen då kommer lilla bomben. Det är ju en Tentacle Special Edition. <laughs> det kom lite sådär out of nowhere. Det var ingenting <laughs> Wait, man var beredd på. på. <laughs> Inte, kan ju inte ha legat i någon lista inför PSX att den skulle utannonseras. Och det var väl ett tag sedan man spelade det senaste. Ja, men liksom, liksom fans av Act Mansion och det där liksom bara, tack. Men ingår inte den i Act Mansion på något sätt? För att jag alltså det, nu lär på... nu, nu, nu, väl någon bli förbannad om jag har fel, men jag har format Day of the Tentacle är en... Jag vet inte om det är en spirituell uppföljare, då är det en ren uppföljare till till uh, Minec Ma Mansion. För jag för mig på min kartong till uh, PC-versionen så stod det Maniac Mansion uppe i hörnet eller ner i något. hörnet på För att tentakehälsiket i, i Dave alltså. Alltså finns ju med i Maniac Mansion. Kan det vara spin-off eller något då? Jag, jag, jag minns inte. Det här, det, här var, det här var long time ago innan man ens, Herregud, innan man visst, ens spelade uh, med. Man bara spelade dem på en dator och man brydde sig inte. Man... Så jag, har, jag vill inte säga att jag har rätt Jag har säkert fel, men jag, jag för ja, mig de, de, de, de, de, de är ihopkopplade i alla fall På någon jävla vänster Det, det, det är en kul på en Special Edition Ja, ja det, det kommer ju Få samma treatment som Mon Green Monkey och, Island va? Ja, Monkey Island också Jag bara hoppas att de portar Monkey Island till PS4 också Jag, vill. jag köpte det på 360 som spelade aldrig det var ju väldigt dumt. Uh, vad vi fick mer med som var intressant? Jag fick se Terra Ter Wave Unfolder, uh, vita spelet som kommer till PS4. Uh, jag kan väl inte påstå att jag är jätteintresserad av det. Jag vet inte om du spelade på din vita Linus. Nej, jag gjorde inte. Jag körde inte Terra Ja, Jag spelade. Och jag gillar det. Men jag vet inte mer, jag synger på ett till. Eh, samma menar du? Ja, men det är väl några. <laughs> en <laughs> så, gång till. <laughs> det, det var kul. Det var ju, på en vita kan jag förstå det. För du utnyttjade verkligen funktionerna väl på den tycker jag. Det var inte så att det var jobbigt eller så. utan Det var mer. Det ja nu har de om vilja att på vita använder du. Det är ju på undersidan. Men jag kollar inte hela presentationen för att för mig är inte. Jag jätteintressant. Så jätteintressant. Jag är inte speciellt studerad. Men använder, har du tänkt använda touchpaden på ds jag på ovansidan nu istället. Mm, det verkar så. Och det känns ju lite mer awkward att använda den än att använda undersidan på biten. Jag stör mig lite på att med det mådde att, att om det här är det enda de håller på med, eller? det, det? Äh, Enda vi vet om. Ja. Men det kan ju omöjligt vara det enda de håller på med. Det, det stör mig lite för att det är inte... Vi vet ju att de har Morpheus också att pilla med. Och det är ju ännu mindre intressant. Ja, det är det. Mm. Så, nej, men det var väl bara en tidsfråg innan vi skulle få Terror wave ut i ps 4 också, ja. med tanke på vilken succé det var på Vitan. Alltså det, det är skitfullt, det är jätteskärmigt och jag gillade jag spelet. Det var jättemysigt att spela och det fin musik och sådär. Men... Soundtracket, eller den låten de har i trailern, under, jag tror det var under E3 då det. det. är så fruktansvärt bra. Alltså, mm. Är det någonting mer än molekyl är bra så är det låtarna i sina spel. Ja, det är likadant det... lite byggt spelare, Det är helt underbar musik där. Jag har fått dem tre. Ja, men tre när skit men... på musik också. Är det? Ja, det är det. Ja, fan, men det var väldigt mycket gamla låtarna man hade återvänt. Ja, men det är ingenting. Det är ändå bra. Jo, jo men ska man sl... jag tycker man kan släppa lite nytt också. Ja, fast det var lite omgjord där. Det var inte bara... Rena okay. Nej jag gillar det jag mig, Bara för att jag känner mig hemma då Kanske Jag är ja, det är mycket mer uh, Vad var du med? Fick, uh, ja en annan gammal klassiker Som kommer tillbaka Så här, uh, Nu hade du datumet i huvudet innan linnus. Men uh, var det 98 Som Kings Quest 8 kom Vi kom fram till Ja och nu får vi Kings Quest 9 Uh, Sierra Onlines uh, kultklassiker uh, uh, spelserie som äntligen får en ny version. Uh, inte utvecklade av Sierra själva uh, för, för de har gått i pension. Så att uh, de har faktiskt lämnat över rådet till The Odd Gentlemen uh, som står för utvecklingen. Uh, som senast gjorde uh, Misadventures av PBU uh, Winterbottom. Lite tråkigt spel med världens coolaste titel. Mm. Uh. <laughs> men jag som sagt jag spelade aldrig Kings Quest än men... men jag heller alltså, men jag har jag har sett jag har hört eh, mycket gott om det. det, ja, det, det ska ju vara de som de som många som körde var liksom växte upp som PC-spelare är ju, verkar ju vara, det är ju liksom allmän konsensus är att vi, det är liksom några av de, några av de bästa spelen liksom särskilt Kings Quest 5 det verkar alltid ligga högt upp på de listorna. Ja. Ja, jag var ju mer än... Men alltså, äh, 16-17 äh, år i in the making. Ja, som du så har inte spel... Det var ju sen vi fick senaste versionen. Som du är så har de inte tagit 16-17 år så är det på utvecklade. Nej, men... Det, det är inte Square Enix. <snar> <snar> Eller ja... Burn! Ja, nej, sen Sony får väl ta sig en burn där också på visst eh, Lost Guardian. Som vi nog aldrig får se. Uh, nej, men uh, jag var med jag uh, körde uh, Lucas Arts-hållet och Team Schafer uh, med Discworld. Uh, nej, no, det var inte Discworld, någon av deras, men Discworld, Monkey Island, uh, den typen av. Uh, alltså, det finns ju så många spel och uppföljer. Broken Soul, det där, men det var inte de heller kanske, men Broken Soul var ju också ett riktigt bra. Nu kommer jag inte, på vilka, kommer jag inte ihåg vilka de släppte, men Broken Soul var faktiskt riktigt, riktigt bra. Mm. Men grejen var att när man växte upp, alltså den. Växte upp. Eh, under den tiden då när Lucas Ark eh, och Ceron Online alla, de väl på så kom det så fruktansvärt många spelserier. Den här, alltså pk klicka spelen var ju väldigt stora då. Ja, men det var ju då att de var ju så bra på att göra det också. Ja, alltså där alltså det Neil Druckmann de sa det under, eh, eh, under hans introduktion då till eh, utvecklarna. De fick väl någon så här lifetime achievement att World Game och fick vad? någonting sånt Man uh, sa ju det att uh, hade vi inte haft dem så hade inte spel uh, spelet sett ut som de gör idag. The Seron Line är ju väldigt stort ansvar till hur det ser ut idag. Definitivt. Det um, berättande på hög nivå. Nej men det är bara att hoppas att vi får så många som möjligt. särskilt från Lukas att då få, får den där få en där remake skrapat över så det, det finns ju har, vi har ju liksom typ Loom, Indiana Jones, The Last Crusade Alltså den där, de, flerspel, Problemet fler där ligger hos Disney Det är ju tyvärr så Vad säger du? Problemet ligger hos Disney När det gäller Lucas Harts katalog eh, ja, Absolut, absolut ja. Men man kanske det, alltså, det, det är nedlagt va? Ja, nej, Disney köpte upp det och la ner det mm. Och där får vi bli om Star Wars 1336 Eller 1333 1313 heter det väl? 13, 13, är år, det det konstigt. 13, Star Wars-spelet i alla fall. Som ser ut, ut och bli det absolut coolaste Star Wars spelet någonsin. Men vi ska inte sluta hoppas i alla fall. Varken på, på LucasArts-spelen eller nej, Star Wars 13.13. Uh, 13? <laughs> nej, men uh, det Disney håller på med. Jag vet inte, de, de vill inte hålla på med spelutveckling. Uh, själva så sitter de på sådana gigantiska licenser som hela Lucas arkiv. Ja, okay. Men det är, för, alltså det är lite svårt att fatta med tanke på Kingdom Hearts koppling till Disney. Liksom. Jo, men jag tror det är någon. Men är det är bara för att det är några andra som håller i allting utom ja, alltså disney Utom karaktärerna. De har ju bara lite copyright att liksom godkänna. Ja, jag tror att Square Enix får nu betala en hel del en helse eftersumma för licensen och använda Disney-karaktärerna. Sen vet inte jag vilka men... som har royalties för. Förutom skådespelarna som gör rösterna då, men till Disney-karaktärerna. Har Disney royalty, royalties liksom, i deras röster? Eller är det bara skådespelarna? Rösterna kan jag ju inte tänka mig för det har ju varit så många röster genom åren till karaktärerna. Men de har ju, de flesta fanns här originalrösterna fortfarande. så de kallar in. Det är frågan vem som har det. det... Jag bara undrar, lite rösta Röstar, Men det är, röstar är ju skådespelare. Jag tänkte om de en... röstarna kommer ur en karaktär som ägs, ägs av ett företag och om det är royalty på det också. Det, det har jag inte någon koll på. Ja, det skulle inte förvåna mig uh, om det. Uh, jag skulle gärna vilja se hur Troy Bakers royalty dels ser ut. Men tänk på, han har varit med i 300 spel i år känns det som. Grabben måste svim, eller simma i pengar kan man ju tycka. Förutom då alla spelat med och alla um, filmer och animeringar. Han dubbar rätt mycket i anime. Mm. Uh, men om vi ska uh, gå vidare och avsluta här snart innan vi drar ut alldeles för långt på tiden. och har ett jätteavsnitt ja, vi är redan upp en annan Alltså och Egentligen så skulle vi vilja ha dragit upp både Unity här. Och... Ja, uh, om vi bara tar lite kortfattat. Uh, det här segment som heter äh, vad vi har spelat på senare tiden. Äh, nu blir det senare tiden en och en halv månad. <laughs> <laughs> så, att, så vi, vi, vi lyckas täcka alltså in två av de absolut värsta månaderna Först då äh, äh, september, som var inte att leka med. Äh, jag trodde att september sku september-oktober skulle vara jobbiga men sen insåg jag att november var nog den jobbigaste månaden i år. På loppet av en och en halv vecka får vi Dragon Age, Far Cry, GTA, GTA igen. Uh, var, det som kom? Det var det mer som kom där? Var mer som kom där? Roger, hjälp mig. Mm. Ja, Crew också till viss del. Men, ju, men just under... När det var nästan under samma vecka får vi både GTA, Dragon, Dragon Age och Far Cry var samma dag till och med. Mm. Det var ännu värre. Alltså det jag har fortfarande fem spel från november som bara ligger och väntar på att jag ska spela det. Och jag tror inte jag har mycket mer tid att spela nu sedan Destiny's Explosion kom. Oh, Sansa Dover kom väl också någonstans där? Gjorde du inte det? Kommer inte riktigt ihåg. Uh, vilket? Sansa Dover Drive. Ja, Sansa Dover det kom också där. Mm. Men det kom ja, det kom i slutet på oktober. Och sen kom Halo Master Chief Collection. Mm. Och lite Big Bang. False. lite Big plan var inte ens spelbart de första dagarna right. eller veckorna. Men det kom ju också alltså, det är så mycket. Men av det jag minns, eh, om man tar det som jag spelat sen senaste podcasten, eh, så är det ju Unity. Eh, min upplevelse med Unity var att jag hade väldigt lite buggar, eh, nästan inga. Däremot märkte jag den här eh, med framedropsen, det var inte eh, 100% framerate överallt hela tiden. Men jag hade inte de här stora problemen som många vill få det till. Att det är helt ospelbart och uh, hela baletten. PC var uh, väl bäst utsatt tror jag. PC var, ännu PC var värst men det är en klassisk Ubisoft grej. Det känns som att deras PC-portningar de lämnar ju allt annat att önska. Uh, det har varit så i många spel nu. Uh, förutom Splinter som faktiskt var klockrent. Dag ett, uh, både Blacklist och uh, Conviction. Men Unity, både jag och Limpan, vi kör vi har ju om det bara två till och med. Uh, körde igenom Unity. Uh, jag älskar älskade. Uh, för vad det var. Med lite distans så, det mest... så måste jag väl lugna ner mig lite på det där och säga att, säga att det var det var bra. Det var, men det var... Jag kan inte lyfta upp det till... Det får fortfarande bättre än 3 igen? Ja, det är fortfarande bättre än 3 igen. <laughs> Jag gillar ju 3 men det kommer inte upp i Assassin's Creed det kommer inte upp i Assassin's Creed 2 Brotherhood nej, och Revelation nivåerna nej. än liksom det, det är inte där. Nej, nej det, det det, inte Black Flag heller även om, var, även om det här var lite mer även om det här var lite mer back through roots Så kändes det som att de har glömt många saker. Ja de har tagit bort mycket så mycket bort alltså, det är en sån, en sån oh. enkel sak som att kunna plocka upp lik. Jag vet att det behöver göra som att kunna plocka upp någon man har dödat eller knockat för att kunna placera dem någonstans eller gömma dem. Det finns inte kvar längre. Sådana grejer är borttagna. Vissla när du står hycka mot ett hörn för att eh, du har till en vakt. Och du, alltså när man då som, innan... som i och kom. Jag vet inte när det, Vet inte när det kom i Assassin's Creed 3 att kunna vissla så där. Ja, men, det... men fortfarande ja. Liksom att man alltså, tar man bort, ta bort sånt där. Det. med tanke på att de vill ha det till att det ska bli liksom mer back to the roots assassin experience. Och du har en dedikerad stelfknapp för att kunna smyga runt och inte börja döda allting. Och så tar man bort den mest fundamentala ställf Att kunna locka till det vaktor. vakter. Hur, ja, jag... hur fungerar det med går det att lönmörda nu utan att få 30 vakter på sig? Det går. Alltså, det handlar fortfarande inte ja, om ja. att upptäckt. Men Alltså, ja. AI fungerar ju lite annorlunda. här. Alltså, AI är smartare. Det är den. Det alltså det är inte så alltså innan kunde man, innan hade de med alltså en syn rakt fram. Nu har de nästan en 360 graders eh, awareness. Eh, den har ju den här eh, last known position systemet som de använder att eh, se om det och det går alldeles för lång tid och de misstänker någonting så får du upp en liten skugga av dig själv och då går de dit där och för det var att undersöka. Jag också där. Eh, jag då också, det. Ja, jag mår också där. Det stämmer. Men är de, är de ninjor fortfarande Alla som jagar dig eller? Nej Så de klättrar och hoppar på de, tak nej, nej de kan de... inte ta sig upp på tak Lika, lika lätt som de kunde förut det är, inte, det är inte som i tvåan Där man helt plötsligt kan få 50, 50 pers på tisdag. <laughs> det, det var lite löjligt ibland faktiskt Men sen är det så att man inte lika Nu handlar man i combat Mot, eh, mot liksom åtta pers på en gång Då blir det lite jobbigt att Här är det lite mer Shadow of Mordor att de skiter i om man, är, om man håller på i en animationen eller någonting. De kastar över den i alla fall. Okay. Äh, och det finns, det ing, finns, en... finns inget sätt att få upp en sån där 20 kill chain. Den där kill chain är borta. Det är borttaget. Ja, du har inte, För första du har gången sen Brotherhoods så är borta. Ja, komboknappen är borta. Som, eller counter-knappen är borta som vi hade både i 3 och 4 eh, Och Och av parry. Men jag skulle säga att Perry funkar exakt likadant som counter gjorde. Uh, men då till skillnad att som du sa innan att uh, vi inte kan uh, bygga upp en combo chain eller uh, streak som vi kunde i uh, streaks kunde vi göra i, i, i revelations vad? Yes. Alltså streaks minnas? började i brotherhood och fanns med ända upp till black flag. Ja finns finns det, det antagligen mer rogue nu inte jag spelar det men det, det är väl lant rogue skulle vara som black flag. Ja det är black flag 2.0 som så att det ska ju vara kvar. Jag saknar faktiskt det även om det var typ easy mode så kändes, kändes det lite ändå badass att ta ner fem, för en kombo på 5-6 pers på raken när du kombinerar både svärdet och pistolen som man gjorde i Black Flag. Men vi har ju fortfarande, det här som vi pratade om innan, det här problemet att blir man upptäckt så har man sådär 10 vakter på sig som står och väntar på att attackera och man slår och ner dem. Nej men de står inte och väntar det, nu Nej längre. men det är fortfarande ett väldigt... Det är lite, Ja, så alltså, tråkigt system det är den minst det är den minst intressanta biten i ett sånt skridspel är ju att slåss. Ja, det blir ju det faktiskt. Men, sen, var, en annan sak i combat, man har inget inga vapenval. Man får köra med det med det, med det huvudvapnet man har. Måste man använda. inte, något, inte slåss med nävarna ing, inget... och ingen knapp för ta bort det svärd och springa därifrån nej Man måste kämpa en, mot, alltså, måste kämpa dem, mot spel det. för att kunna fly Det hade de ren och rå Viljestyrka från helvetet Att kunna fly fight. Är, alltså, är du, du låst i en fight då, då dansar du runt den som är närmast dig Du kan inte ta bort det svärd Och springa därifrån Utan du får säkert, sakta men säkert Pressa kontrollen Och tänderna Och hoppas att du kan komma därifrån Tillit långt ifrån så du kan springa därifrån Ja, för det är det, är det man vill ha. Man vill ju springa så fort man vill. Ja, man vill ju inte det, stanna ja, kvar. Om man, vill, om, man vill, om man vill fly, då ska man kunna göra det också. Ja, det ja men är man länge. en assassin så vill man ju fly. Det, ja. det, är, det, som är, det är det som jag... Det, det, men det tycker jag alltid man har kunnat göra i Assassin's Creed-spel. Ja, det, är, ja, det, det man jag har man alltid jag kunnat jag göra. Alltså, Assassin's Creed 1, om, man, om vi ska jämföra combat-systemet med någonting så är väl det här det första spelet som är mest likt Assassin's Creed 1. ja Lite, förutom, förutom två andra som också väl men knappa, tanken är i ett, Assassin's Creed 1, liksom, då var det att fly, du klarar inte av att ta hand om i regel så klarar man inte av att ta hand om en hel grupp människor i Assassin's Creed 1 på det sättet är det ju troget originalet det är ja, ja. väldigt jobbigt att ta hand om en hel grupp i första Assassin's Creed var det uh, sen sista punkt alltså så tyckte jag faktiskt den höll det höll, uh, Arno är ju Ja, jag alltså är inte intressantare sen Usanecio. Ja, alltså det var så lite alltså de ville, det kändes som att de ville kopiera Etcio på något sätt eller om man sa, han var, ju, var Ezio. Han var ju rätt, rätt lik likt i den där liksom, liksom Busfrö, sin attityd och sånt där. Ja. ja, ja det, det gillar jag. Um... Även om det är lite även om jag tycker det är lite lite småfusk Och att ta någonting inkört. Det var att, det här är ju Etcio på 2.0 liksom. Jo men jag tyckte det funkade men Tråkigt det, det, det nog vara, det, kan, okay. det kan vara för att man har ett där alltså kärleken för Ezio sedan innan Men varför pratar de inte engelska med fransk brytning? Det är så dumt. Varför ska alla prata brittiska? Ja, det, det finns, man, man, man hörde vissa, vissa, vissa, vissa en vissa NPC står ju ut står i skriker på franska. Men alltså om vi ändå ska köra det här varför inte göra som de gjorde i The Secret 2? Man snackar italienska med, man snackar engelska med italiensk brytning som de gjorde det där. Det var inte så små där, men det var, var, det var liksom. Det var kul. Att alla det var, det var prata kul. Men just det att de ska liksom. Ja, nu ska vi prata här. ja, då är det så här tok-britiska. Jaha. Och ja, sen ett, ett ord, i är ju vad, vad annan mening är på franska. Sacreble. <laughs> Sacreble. <laughs> Nej, men det är ju jag skulle alltså, ju då, liksom då, då, då ett pratade liksom engelska med italiensk brytning och så helt plötsligt kom det så flera så hela meningar på italienska där stod och svor eller någonting. <laughs> ja men det var nog mer för censur. Jag skulle kan jag tänka mig. Det är samma problem som film har egentligen? Det är bara ja. sådär. Det är, alltså jag skulle inte säga att det tar ifrån um, spelupplevelsen, men jag, jag kan säga jag ser vad du menar Linus, liksom. det är helt klart. Det tar inte ifrån någonting, men det är bara det att det man miss det känns som att där missade det någonting. Däremot någonting som spelet gjorde extremt bra och som var jävligt kul faktiskt så var det ju co-op delen med heist och co-op missions. Det var det var, det var ja, det var alltså den sandboxläget. Jag har aldrig haft så skojigt sandboxläge som jag hade där på väldigt väldigt länge. vi behöver ingen multiplayer i alltså competitive multiplayer alltså PvP i Assassin's Creed, i den här co Alltså det enda som är. var roligt multiplayer i de där det fanns i, det, det var ju det wolfpack. var ju Wolfpack. ja Det var ju som var liksom kul. Och det fick vi Vindfans i tre. Ja, treans Wolfpack är inte li lika. Fyran så är bättre. ja ja. Uh, men, uh, nej alltså, co alltså hela co-op-biten, det finns ju en logisk det är logiskt att det finns det Det känns inte påklistrat de här, att man spelar co-op som multiplayer. Sen, nu, sen om det här ska göras i framtiden då gör det inte någonting om man har liksom man gör en egen karaktär och sånt där. För nu var ju alla en varje, nu var ju alla Arno, sin egen Arno i ja, co-op. Ska de fortsätta med, blå... med co-op-delen då får du gärna, gärna liksom göra ett kanske ett eget multiplayer eller vad som helst. Men det får. Gör ja, som du gjorde med de tidiga spelen. Lägg det som äh, ett eget äh, spel. separat. Nej men lägg det separat i meningen. Är det något sånt där? Så det, ja. Uh, det var väl det mest om Unity faktiskt Nu uh, kommer jag att ihåg Det var inte jag som skrev recensionen på det Men jag har inga problem alltså, Unity kan jag fortfarande starkt rekommendera uh, Även om de hade lite små problem i början Så uh, de flesta problemen Från mig inte förbättrades när de hade när de patchade det Ja uh, där, där patch 104 är på väg också Så kommer det förbättra det ännu mer Uh, jag störde mig inte så jättemycket på uh, framerate problemen. Eh uh, det påbörjar man är känslig med det. Men det var aldrig alltså det är aldrig så det det i de. Jag bilder, försöker jag säga så här frame drops på i vissa områden. Uh, för, för att börja med frame alltså frame var inte konsekvent. Det spelade ingen roll om det var mycket NPC eller, om det var, eller hur mycket hus det var. det var. Det kändes som att det var väldigt sporadiskt var Frame dropsen kom någonstans. Det kunde vara rätt tomt om plötsligt så droppa framer droppa framer <laughs> så bara droppar frame. Drop alltså det bara det brakar ihop och plötsligt så här helt o... man fattar inte varför. På andra ställen där det är mycket NPC och det är trångt som fan och ändå så flyter det på bra. Så det ja, känns det liksom att Det var några ställen där de kunde klättra upp en hus på en byggnad och så stod de i en viss vinkel på den byggnaden och då fanns ingenting annat i närheten så eh, kaffade hela frameraten. Men sen så mm. ni då hoppa ner i en gröt med folk och det är och så rullar det på rätt lugnt igen. Ja, är det, så att mycket av de här problemen har de eh, fixat till. Så, eh, så framebroxen sköp... även innan det var så att det var inte så att det blev ospelbart. Men det var oaccept oacceptabelt. Det var oacceptabelt, ja, ja. Helt klart. Uh, så att, uh, vad är det vi har spelat? Uh, Drage, du har spelat uh, Far Cry uh, 3.5. Ja, uh, yeah. Far Cry, GTA, Halo. Little Big Planet. Vad vill ni höra? Far Cry. Uh, ja, i och med att jag nämnde Far Cry så jag, det är väl en, ett av de stora spelen Vi kan jag avsluta med det Det är ett av årets bästa spel Okej du väl klara med det? Det är, också. <laughs> det är också ett det? av årets bästa spel och uh, ja, skit samma. <laughs> ja, jag har hört det väldigt Fyra mycket också. bra om Har ni inte spelat Alien Isolation än så borde ni göra det för att det, det är, det, är, det, är jag, det står mellan det och Fossa som årets bästa spel för min del skulle ni vet det yep. Spelar det uh, Far Cry mm. 4 är Far Cry 3. Igen. I ny miljö? Ja. Det bör inte <laughs> vara negativt är... för att varför uh, ändra på ett fungerande Som sagt, men... Far Cry 3 älskade jag. Ja, det gör du jag med. Och uh, om man får mer av det här. Man, uh, man är en sån huvudperson. Nu är det inte den bästa. men AJ Gale heter man. Eller AJ Gale. Om man ska ta det på vem beroende på man pratar med. <huvudpersonen> <huvudpersonen> han är ja han åker, han åker till Kurat som är typ någon Nepal liknande ja, nåt Nepal liknande land och ska sprida ut sin Mossas Aska och då hamnar han såklart i ja, hans, hans far var ju en motståndare till den här regimen som finns i Kurat vilket gör att han blir populär hos eh, motståndarrörelsen då som heter The Golden Path och de ska ju försöka ta ner han då, den här psykopaten. Ja, Älskvärda psykopater, Ming. <skratt> <och> pagan min. <skratt> och det resten känner vi också igen. Det är... Var det Troy på Pegan? <skratt> ja. Vem <skratt> är han? Ja. Vem är annars? <skratt> Vem är annars? <skratt> ja, han gör en fantastisk roll. Pagan <skratt> <skratt> min <skratt> är ju sjuk i och ja, riktigt bra Ja, för det har man sett i trailern sen så visst man får några här men han ser verkligen, alltså, som han var en rätt intressant karaktär ändå. För, visst, Vaz i trean var ju var i cool på sitt sätt, men jag gillar inte honom uh, på samma sätt. Det känns som Pegan mycket. Pagan, han är väldigt intressant men jag tycker man, man, det mesta man gör med han är att snacka med honom över radion. Uh, okay. Man ser inte hans så mycket När man väl ser honom så är det ju, ja, då får, då, vet man, då får man ju se hans psykopat-sida. Och han är verkligen en diktator av rang. Alltså, han, har ju, han styr ju hela landet med järnhand. Eh, men som i trean så är ju det, det är inte det som är huvudgrejen i Cry utan det är ju landet. Liksom. Det är och jag elefant som är roligt. Ja, oh, alltså man kan faktiskt Jag nu så är rida, rida på elefanten i detta spel. Gevet nice. Hur är det att spela, spela Farcraft? Nu vet jag inte om du spelade i närheten av din dotter. Men tänk på i och med att du kan springa runt och spränga djur med bomba och sånt. Jag råkade. Kanske... Alltså jag, jag spelade inte det så mycket när hon var här. Men jag råkade köra på någon apa någon gång tror jag, Och hon blev ju på mig. <här> så att jag fick ju förklara för henne att apan klarade sig. Den hon kom till sjukhus. <här> <här> Så att, äh, det var så här evig diskussion ja, alltså, nej, intressant att ha när man har en, ett barn och sånt chef. pedagogiskt. Jag, jag, <laughs> ja. jag brukar inte jag har sagt att jag spelar inte jättemycket när jag har min dotter utan det, nej, det, jag, är, hon är, <coughs> vi spelar Mario Kart har jag sagt det. Och äh, vallar in en massa hästar i stallet. I <laughs> ja precis. Äh, nej men vad sa, det är ju landet det är ju världen som är huvudpersonen i det spel. Och så var det trean också. Ja. Det bara glider runt och gör en massa skit helt enkelt. Det är, ja, det, det är svårt att slå det i, i, som, i underhållning. När, när det är så bra och öppen värld som det är och dynamiskt. Liksom alla, alla djuren som finns i den här världen som beter sig som djur. Alltså man kan gå i skogen och så kommer det en vettskrämd hare och så kommer det en stor fet jävla puma efter att jaga den. Och, har en ute i vattnet och försöker fly och hur ner. Alltså, det händer sådana här saker hela tiden som som man inte tror ska hända i, i ett sånt spel. Man blir helt ställd. Jag är ute och åker med båten och sen plötsligt dyker upp en elefant i vattnet som simmar en Känns lite som om djupet uh, verkligen har lyckats uh, alltså, med... Alltså, uh, det, det... Alltså, för att uh, öka uh, spelupplevelsen. Uh, alltså, bara... Uh, allt som, allt som hände känns bara som att det, det, det är inget skriptat utan det, det händer bara. Jag menar <laughs> de, de har ju fortfarande kvar det här att man ska ta upp utposter och sånt vilket är en av de roligaste grejerna smyga runt och ta ut vakter. eller ja, det var i trean. ja Och här är det liksom, här sitter jag, jag kan ta ett exempel jag sitter med en sniper och ska precis knäppa en i huvudet när jag hör typ bara skrik nere från byn då. Och då har ju en, en elefant tagit sig in i byn och gått, gått amokta. Vilket slutade med att jag bara sitter upp och tittade på när elefanten stör allting. Och sen har jag kommit upp då att jag har tagit över den utpåsen. För, för att alla, alla är dödade. <laughs> uh, nej men det, det är sånt som hände bara. För det var ju inte tänkt att den skulle komma där. Den bara kom dit och blev arg. Och så. <laughs> kom dit och blev arg. <laughs> ja men det bara händer grejer hela tiden. Man blir så här man blir, helt, man blir bara glad när det bara hände så är livsfarliga men träffar man på en sån så ska man ju fly för de är... jag, jag tror inte de är så vänliga och mindre farliga i verkligheten heller. Nej men jag kommer på en mm. jättebra grej. jag fick tipset från eh, jag lyssnade på James Bomb och han hade ett bra tips som jag skulle ta hand Om det är att jag smyger fram och så lägger jag en C4. Och sen backar jag. Och sen så och sen så jag en sten i huvudet på Nosårningen. Så lämnar jag i och så skutar den mot mig och då spränger jag c 4 och då dör Nosårningen. Det funkar skitbra. Men grejen är att gör man så så kan man inte, för att man ska ju samla på skinn för att göra plånböcker och allt ja, man spränger ska, så Man äter upp skinnet. Ja, det, då får man ju bara som sånt skadat skinn och det går inte att göra någonting med. Ah. Så, det, men det, det är ju förvaskat roligt att göra det. Det, det är det verkligen. Och, äh, det, äh, det. Äh, jag kan berätta hur många sådana roda som, grejer som helst som bara hänt i detta spelet. Jag kan sitta en hel kväll och berätta grejer. Ja, jag har hört en hel del från folk som det enda de har gjort är suttit en, nästan en hel dag och bara åkt runt och jagat djur och hållit på. Ja men grejen är att när man sätter sig i en bil alltså det är så bra fysik alltså i bilen alltså det, det känns som att man är i en actionfilm varje gång man sätter sig i en bil för att bilen rör sig på ett speciellt sätt och ja, man sladdar genom kurvorna och det är första personen. Alltså det känns bara så kul när man bara åker ner för de här smala vägarna i en liten sån vad heter de? En sån som de har Indien. En sån liten med trehjuling. Som man kan sitta i och köra. En tuk-tuk? En tuk-tuk, ja. Bränna, alltså, äh, kö, bränna en sån. Med, med radion på och sen en liten wunderbar. Och sen bara bränna ner för. En jättesmal backe med en stor armé. Sånt som vi kallar epa traktor. Ja, en sån armé efter som skjuter på en. <laughs> samtidigt som du stormar fem elefanter från sidan och ska strampa över en. Ja, no, <laughs> oh, this is, is the life! life. Det, jo, det, det finns ju sådana Love här gremar. Det är också en rolig funny story. När jag, man kan göra sådana här. Man, man, man finns ju alltid miniuppdrag och sidouppdrag som man ska göra. Det finns ju hur mycket som helst. Och en av de grejerna är att man ska vara stuntman i... I en film. I princip. Och då, ett, då går att man ska köra ner för en, en ett berg så fort som möjligt. Uh, och det är värsta grejer händer då. sen precis innan målgången. Så kommer jag där full fart. Jag vet att jag ska klara det. Mm, så står det två noshörningar där nere. <laughs> och jag liksom. Mm, jag tar lite till vänster. Ja, noshörningen ser mig. Bara kastar sig på mig. Och jag flyger ner i vattnet. Och losar utmaningen. Två, två meter innan mållinjen. Och det är också sådär... <laughs> ja, jag hade det bara roligt. Jag, jag körde gärna om det igen. För det var så kul vad liksom, det bara hände. Och, och det är ju svinsnyggt. Det här. Ja, en eldkastare. Jag bara tände på gräset och ser hur hela åken bara förstörs. Ja, då är det eller det snyggare eld i Far Cry 4 än det var allting. i Far Cry 2? Ja, det tycker jag. Det... För den, ja, den, den trumfarade jag aldrig i Far Cry 3 om jag fattar det rätt. Nej, men här har det... Här är för det, det, var det, var något, det var ju verkligen något spektakulärt att tända eld på saker i Far Cry 2. Mm. Ja, så är det här med. Kallan man eld på någonting så kan man räkna med att elden kommer att sprida sig till någonting. Och det ser skitsnyggt ut. Och explosionerna <laughs> ser skitbra ut. Hela ekologiska, hela eget systemet kollapsar. <laughs> mm. det, det, det, det, ett, av de, ett av de farligaste djuren som de, de, som är, de är mest rädda för invånarna som stöter på, det är örnarna. Så fort man hör så... Eagle! Eagle! Så kommer den en örn och attackerar. Och öarna är livsfarliga. Alltså, de kan bara dyka på en från ingenstans. Och typ hugga ögonen i öen. Men det är så roligt för springer man i skogen så hör man alla NPC:er som Eagle! Eagle! Och det, det händer ganska ofta för öarna är till Det är Angry Eagles. Ja, oh, precis. Nej, ah. ah, jag vet inte. Jag är jag älskar detta spel. Jag tycker det är skitroligt verkligen. Och det är, men vill man ha mer Far Cry? Vill man, ha, vill man ha mer Far Cry 3 så köp. Det är väl ja. det jag kan Även säga. om jag skämt har sagt att det har varit Far Cry 3.5 hela, eh, hela året så att det behöver inte mm. vara något negativt utan eh, har man det bra fungerande koncept som man hade i trean mm. och gör så pass bra spel som trean var så Bör man inte förändra för mycket bara för att bara man gör ett nytt spel i serien? Nej, precis. Det, och Nu är det mer, Nu har man en hake med som man kan kasta upp och, och klättra i berg och sånt. Och det, det tillför ganska mycket pusselmoment för att det gäller att hitta rätt väg på berget och det gäller att ta sig upp på rätt sätt för att kunna ta sig upp i vissa... Ja. Man ska ju fortfarande klättra, bestiga sådana här radiotorn för att eh, ta över radiosändningar och sånt som man hade i trean också. De är också en utmaning. De är ganska pussliga när man ska ta sig upp högst upp. Och så där. och de skakar, eller de vajar fortfarande högst upp. Och det där. En cool. god känsla, ja. Nej, ja, men det, ja, nu får vi ju um, vi som köpte seasonpasset till uh, Unity får ju ett gratis spel att välja på nu. Uh, när någon gång. Uh, och det blir ju Jag har ju alla andra spel i Ubisoft släppt, släpps ju förutom Just Dance, så det blir väl Far fyra plocka upp det. Mm. Ja, det är sagt, det är roligt i co med. Det är också öppen värld. Springa runt och hjälpa varandra. Inga kampanjuppdrag på det sättet, men allt annat går att göra tillsammans. Men så. finns det uppdrag överhuvudtaget, eller det är bara rent, det tar inte Det de har, så, har lagt fall. till här, det är ju att de har stora fot som man antingen ta, kan ta, ta, ta, ta sig an själv. Men du gäller det att försvaga först. Det finns vissa nyckelpersoner man ska ta ut för att försvaga. Ja, de har fått det. Eller, lite assassin-style. ja Eller så kan man då i med en kompis ta sig an dem. Då. De, de, är, de är ganska roliga. Det tråkiga är att det är bara den som man ansluter till som får grejerna avklarade på sin karta. Ja, det är lite, tr det är lite tråkigt faktiskt att... Uh, mm. uh, att det är så att går in och hjälper dig så får, jag, får... Det var ju ingenting ut av det, så att säga. Nej, för jag spelade med en, en snubbe då också. Som vi var ungefär lika långt. Och vi testade och gick vi in. Och sen så tog vi över tog, tog vi ett sånt fort på hans gubbe då. Och då var det bara han på hans karta som det var upplås. Så då har vi tvungen att gå in på min sen och göra likadant igen. Jag ser, jag ser inte varför man inte skulle Nej. kunna... Men annars är det bara kul så att jaga ihop eller bara ta en bil och glida runt och han eller jag tar Gun Tower på bilen och så kör vi runt och förstör allting. Maja är alla kaniner som finns Nej, <laughs> ja. ja, jag, jag, jag kan inte rekommendera detta spelet noga. Alltså, bara bara som liksom naturen och den dynamiska världen är värd att uppleva. Bara gå runt tycker jag. Nej, men Det är vad jag har hört också. Ja. Att Far Cry att det ska vara och det lär nog få en hel del game och ge pris och vänta. Ja, det hoppas jag. Det, jag har hört mycket lovande att jag ska sätta, sätta mig ner förhoppningsvis i januari nu när de inte kommer så jättemycket. Förutom att jag har två stycken Resident Evil då. Ja, precis. Det är det. Jag håller också på att gå, gå igenom alla. Jag håller på med Shadow of nu och ska klara av det. Jag har väl sex uppdrag kvar, tror jag. Ja, då är vi nog ungefär lika långt. Mm. Problemet var att jag har ju den här lilla backatlagen med grejer, Dragon Age och GTA att spela om och allt sånt. Och sen kommer Destiny's expansion och sabbar upp hela december. Ja, så. ja jag har ju Sansa där jag ska ta hand om också klar ut. Och sen kommer det väl upp en recession på lite byggplanet 3 snart, hoppningsvis. Jag ska ta med handen. <laughs> det har varit lite, lite sådär, se och så med den spelet har varit lite konstigt. Ja, men spelet var ju hur söndrigt som helst yeah. från början. Men det kommer komma en recension i någon kort på det i alla fall. Yeah. Mm. Men om vi ska ta runda av här, för att det är nästa podcast som uh, förmodligen kommer förrän i början på januari i och med att nu är det ju julafton nästa onsdag och onsdagen därefter det är nyår. Ja, det är uh, Nu är det inte så mycket kvar på det här året så blir det nog en sån här där vi går igenom Highs and lows under året. Vad vi gillat och inte gillat. Uh, Sådana grejer. Vi har ju även vår uh, Game of the Year uh, uh, lista och vinnare som kommer upp uh, nu under veckan. Jag håller på att sammanfatta alla redaktionens röster. och hur det blir. Uh, tror ju inte att uh, Drag kommer vinna någonting, känns ju som. Uh, Nej. Eller FIFA eller NHL. Nej, det, alltså Det har varit så mycket söndriga spel i år så det, jag vet inte om man ska skratta eller gata egentligen. Jag är lite besviken att, att Alien Isolation är med på den listan överhuvudtaget då det är ett av års bästa spel men det är bara min åsikt. Mm. Nej, just som sagt det, det är så fallet man skulle lagt till en skräck eh, kategori men då har vi egentligen bara två spel att nominera så jag, det var, var inte lönt. Ja, men det är så uh. spel tänkte jag mer på. Ja, nu ligger det sex stycken nominer, eh, nominerade spel där. Nej, det kan vi gå igenom sen. Det var bara... Nej, men vi kan ta upp det i, i podcasten. Vad som är en highs and lows under mm. uh, Diskutera mer djupgående vad man tycker för att... Uh, game, det, alltså, det är bara en lista. Ja, uh, det, det är inget sån här definitivt grej. Nej, men, nej, men om vi ska runda av här och uh, så hörs vi om... Uh, ja, det blir ju förmodligen fanns uh, efter efter uh, nyår. Eh, någon gång där första andra veckan i januari Någon gång säga, vi God jul då. Ja, eh, det känns lite fel att säga det nu Men sen kommer på att det är efter nästa vecka ja, sjukt eh, Det är löjligt men Vi är redan, eh, fan där året gått snabbt mm, Det är mycket att prata om nästa gång Ja, det är mm, kul Jag tror inte vi har sett så jättemycket att prata om nu Men vi är uppe i två timmar ja. <laughs> Kul att svärva ut lite Ja, nej, men det är skönt att prata av sig lite ibland. Ja. Uh, nej, men då, vi uh, tackar för oss uh, för denna veckan och detta året skulle jag inte säga att då kan vi ta nästa avsnitt. Så. Men uh, på återseende. Hej! Bye. Bye bye.